E si mirë se keni ardhur në klubin mëgjesit Mi qda shurë jeni me Blendin, Mejerin, Me, yerin, me, me Altinin, Hello. Me Olten Me Mgjesit Si qdo mëgjes këtu në valet e krabë e femën 104 Edhe në krabë të se duke zë gugja kris shiu sot Shumë në shtë duke Shushë që kesh në vjen dha themi këta Se data avajti 19 Gogja, dhe thosha mm. uh, Por që mund të duhet një qadrë me vete Se so, u për më pak si vënd tropical të Jo mund të do ju duhet oh, Jo jo jo jo <coughs> Pas i sot parashikohet me shikohet A tere, na trego pak si isht parashikinim Se... Sot e ke kemi shik, mi dashur kolegë Edhe, edhe jemi... nesër gjithasht do Shih sot shi nesër O oh my god Po pasaj do hafet Fundjava do jetë e mirë Në vlojnë oh. që nga kojë mirë Po shishur Mi që është fundjava të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të so të që nga horizontal kushtet tjetra të që nga vertikal nga është shtuna ndaj pastaj do jetë kohe mirë vetëm diell po nga është shtuna mbrapa shkëlqyeshëm klas por sot dhe nesër mm. sot dhe nesër është problemi faleminderit olta ok ju lutem ja ku morën vesh sot që nga mysibet çojm po çfarë plani kanë ju kanë një orë të ditës kur fillon ata sho. Ora nota që kam. Do të them që në orën 8 të më mëngjesit, po. Në orën 8. Që në orën 8 të më mëngjesit miq të dashur. Ja. Temperatura më e lartë për sot 28 gradë. Unë kam 20. 20 e kanë? Po janë kështu. Aty vërtitet. Në Ulta 14. Po mirë, ok. Do të jetë freskët. Paktën nuk është se do jetë ftohtë. Apo jo ftohtë. Për xhupa nuk është atë. Nuk kisha frikë holla. 20 boll e ka. Ti president Kiameti? Jo, jo, pak të dhe e këtë pëshikës e fjallon. Kërë kër kër parashikon kiametin, të cilë i mesajshët? Po, e bërë me të kuqa. Kiameti. Po, vjen. <gjë>, Unë ka më zhvjen që kështu të vi kiameti. Me një këshu me i së mësë para ose me dridhje. Po, e dhe me së kuqa. Mire, ju përshëndesim, në këtë 19 që e shorë, 2014 të vetëmin, unikun të papërsëritshëm 19 qershor 2014 këshilli apo jo ja, ja? patjetër pa. që po ska një herë ndodhin këto miq dashur jeni me klubin e mëmëjesit mirë mëmëjes ora 7:02 minuta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 70222 Mesaz dërguesi i parë fiton një durat. Kënga e ditës. Mitesorët 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit, në Club e Fem në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1886, me nismën e shoqërisë së Stambollit u hap shkolla e parë shipë në Kosovë. Në vitin 1910, dita e babajt u festua për herë të parë në Spokane, Washington. Në vitin 1912, qeveria e shtetëve të bashkuara vendosi orari në rritë të punës duke reduktuar në të torë. Në vitin 1921, General Mills në Minneapolis kriojë drisë ratë të reja për mëngjes të quajtur qiriots, emri u shkurtua më vënd në qiriots. Në vitin 1916, ku vajti rifitoj pavarësine plot nga Britania. Në vitin 1967, Catherine Murphy nga Kalifornia u bëgua e e parë që luan të 150 rruande golfi e pandër prerje. Në vitin 1982, këngëtarja Amy Grant u martua me kitaristin Gary Chapman në Nashville. Në vitin 1988, rrezt 3 minjerës nga Gjermania Lindore u mblozën në murin e Berlinit për të dëgjuar Michael Jackson, i cilin bante një koncert në anën tjetër të murit në Gjermanin perëndimore. Në vitin 1989, u shfa për herë të parë filmi Batman. Në vitin 1992, filmi Batman Returns fitoi 16.8 milion dollar ditën e parë që u shfaq. Në vitin 2008, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vizitoi për herë të parë Shqipërinë. This is Club FM. 100.4. Ora janë 79 minuta, jemi me klubin e mëxhesit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV sot është e njëjtë data 19 qershor, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirë se vini në programin e dsashës 7:10 po shkon. Okej, okay, um, mm -hmm. ëh, edhe furohemi të sa kafe, të anës kafe në raportin mm -hmm. e sotëm. Kështu që ju urojmë msasë fund të mbar kudo që të jet. Nuk është shumë larg. Nuk ka faji. Un gjithmonë është kjo dilema e Olds, midis gjërave që duhet bëj dhe gjërave që Që, që ka qenë që të bëj, po... Mesa duket, dhe kjo ka qenë gjithmonë kështu, jo vetëm tani që urta u bën nën e tjerë e tjerë, po e ka atë sensin e përkujdesjes kështu? Shëndet, fjallë e vërtet. Shëndet, vërte. ja, fjallë e vërtet. <gjohet> Na bën në i gjëherë pasere, në i le kafe, në i nesë kafe... Kafe <gjohet> në i si bëbërdit. Po. <gjohet> uh, edhe i naset kumbla... <gjohet> bën kek shumë të mjërë. Po. Ugjen fruta kështu, na tani na kërcënon me vdeke. Pa, pa shpesh atë shenjën. Po nuk jesh mirë kështu. Na bëri, na bëri, më bëri një çka kështu. Do të shujë, më s'aj. No, <laughs> e neisen, çunë, orën e kemi, e kemi me këto gjërat. Nuk e di kush i bën në shtëpituaj, po ka gjithmonë një person nëpër shtëpi, ha që e merr këtë rolin. Kam moshën unë që në çdo grup njerëzish, që sigurisht edhe mbështetur me këta studime, po unë nuk jam se jam eksperti kësaj. Kushë po kur formon një grup, ëhëh, mm -hmm. gjithmonë dalin ata që janë liderat, dalin ata që janë ndjekësit, dalin ata që janë, si thua, për kujdesësit, ëhë, mm. providerat apo kujtun se çfarë. Domethënë në çdo grup të ndryshëm njerëz, të marrë, po në, më merrë si një shtat njerëz me short, çdo që të jenë, kombinime nga më të ndryshmat, të të, të njëjtëve njerëz për shembull, hidhin në një ishull dhe do të shikosh që në çdo kombinim do dalin ata që anudesi do dalin ata që ndjeksi do dalin do krijojnë çdo dinamikë do sistemi në tij, për vendin e tyre absolutisht është vërtetë është nëse ti për shembull në një grup do të qellojë që ti të je cituash i bishti i kavalit në një kombinim kombinim tjetër njerëzish ti mund të ishe alfa mund të ishe ti ai që varëse se si përshtanesh qëudhista kështu që tek ne me Holta ka qelluar njeriu që edhe peakadë të sensin sho Mirmë gjesë, okay. Matriar, të matriarëgut Shushë mirë më gjesë, mirë të e të program Ollta është gjithë segmenti ishte ju t'jo, ollta Ishte për ty, me i që ti si s'ishtë këtu t'a shumë Falem dirit shumë E i bëret mirë ato kafet Shukoj, i bërri du kafet Që është si punë e ansaj, do me thëmë Se nuk duat të t'krasoj me ndoji Në këtoj që mbushin atë kovën me qumën shte të I vën shkinu pa... I bërri kafet dhe i latje I të qojë dhe rinë fundë, si të ka fenë të gizotri. <gjubi> Rovsh. A tini se ke bërë akomë? Jo bëftë mirë, të gjithë përë akomë. E në dejetër ta. Ta ke bërë? E ka bërë al bër tini? Bër, po herë, po shkë i të. Oke. Okay. Shushem, mm -hmm. pak nga ngrosia jo dhe sotë më gjesë. Um, <coughs> Klubi më gjesit sotë, ka përtyudën një dhuratë. Kemi një abonim, një mujorë. Dhe jo pak. Teknobis, po... Në humor miq dashur. Kjo për paketën Time, që quhet Time. E kjo është paketë që përdoron po. Përsa s'pika un, s'kam asnjë lidhje me atë. Janë përdoruesi kësaj pakete. Kjo dohet paketa Lunch Break apo? Lunch Break. Ës nga ora 12:30 deri në orën 15:00. Do thot në këtë fashorare mund të përdorësh palestërn, ëh, mm -hmm. mund të përdorësh pishinën, ojë, oh, yeah. mund të përdorësh edhe zonën spa. Fshiuatia oh, është zona e relaksit, ku ka ka një banj turke, ka një sauna, ka një dush me ngjyra. Do të shkash, ka një ka një pas ai ka një shteg në ujë, ku ti duhet të ecësh, uji të vjen deri në gjunj, me në njëra nën dhe shkel me gur, kanë thënë gurr janë sigurisht janë marrë nga plazhi i Dërmiut, janë gurë bardhë tamam si ata. Kështu mm -hmm. që, që mund të jenë të tillë, po janë menduar të janë gura atëh në mënyrë që ti të mos shkelësh në në tokë. Po sem papet, ka dy tapeta, ajo të përshtatshme në New York kështu. Mm. Por të shkërirësh mik ta gurën, nën që se masazhojnë si të thua shfundit të këmbëve. Mm. Dhe dhe ku shkon, një metra, jo? kur shkon është jana 10 metra ajo. Kur vien, në tjeter, të mm. shkon uji ishi nxehtë. Kur vjen në anën tjetër uji ishi i ftohtë. Kështu që çfarë bën ti të ta bësh 3 herë këtë? Vajti Ardia. Edhe shkon një herë me ujë të nxehtë, do të thënë, dhe ndron ftohtë. Dhe kjo ndrimi i temperaturave të ujit, të ujit në çarkullimin e gjakut, ka të bëj, është është gjë e mirë. Është shumë dimon, mirë, është pozitiv. Ha dhe hap këto enët e gjakut, ja kufton. Dhe bën çarkullimin a... më të mirë të pa. gjakut. Pastaj mund të bësh xhakuzin, aty mund të bësh atë, është një zonë tjetër që quhet uh, ku ka jod, ku ti të shtrihesh dhe të zgjum. <laughs> në çarti vjen aty, është un zakonisht aty shumë në fund fare. <laughs> ata thonë rekomandojnë rreth 10 minuta mm -hmm. dhe kanca drita që ndryshojnë ngjyrë mm -hmm. gjatht kohës, por është një zonë shumë e qetë relakset aty ndalohët të flasësh në telefon, por kur je brenda sepse yes, je në qetësi do ta. Është, një qëtë si të të Bo, është, jam. është si e mbyllur me xham, ka, domethënë është si një dhomë brenda dhomës, është një xham i mm -hmm. madh aty që aty brenda nuk ashtu. Veti shtrihesh, sh zakonisht mund të jesh i lagur me peshqir se kanë ato sauna apo gjërat kështu dhe, dhe gjelë, shë, fle. Ëh, uh, së bukur. Unë, <hih> mua më, më kap, zakonisht jum syna 10 minuta, as nuk e di, janë sa njerëz që e dëgjojnë këtë që e din se përshak apo flas, ai gjumë i vogël fare kështu. Qi mund të jetë 10 minuta. Se le të qojmë i shpejt, për të bërë emision e më gjësi dhe gjërak shumë. Që i kur shko në e 3, 4, 5, unë mund të kemë një moment, po e di sa shumë funksiononë. Një moment të vogullë relax. Kam pëtadje, po e në që vetë power në e. Shkëputje. Nuk e di sepse në do dhe jo, sepse janë vetëm 10 minuta, po ti ndi e shumë i Ka rikëskuar. Kanë për edhe përshetësie, po, edhe trupe, edhe trurje. Po, se kur, kur fred dy orë bësh da ullë, po, në drek. <laughs> E që dyqme? Si restart Si ta mëmë si restart Për trupin është er si restart, jo? Öh, eh? er restart i bja Apo është një shutdown edhe ndes <laughs> prave, saj? Start i bja? Apo i kje drita, është <laughs> Shutdown është <laughs> dyorshi Po, <laughs> shutdown është dyorshi Shutdown një ka edhe ftofje Po Apo duhet temi, korekt, ftohje Ftohje Po, mëzbe satri hës Mirë, um, jeni me kryu më një mqesit në valet e KBFM të mqes Mishtashur dhe këta 19 vazhdojnë aksoni i policism lëzërat O, oh, o, oh, po, no. do të vazhdoj derisa... Dhe këta laboratorin Laboratorin që mojnë ato Po... Jo, dje... Në adho gërgje mm. Gjitha ta laborantë <laughs> <dje>, Vine <laughs> i gjeni i pëtë zbrit një kontët Aty shkencë kompletë Kimi? Epe? Epe? Kur mësonë kimi? Pa... Epe se shpënë? <laughs> Kur mësonë kimi? Tho shonë ty, meri ato e proveta, jo ty Rritani Mie, në 76 minut, anë edhe këtemi shumë shpejt, këtemi më kryu në mëgjesit me muzikë. Gjëto primarje e natyres për hab kudo, lullësim, gjallëri, energji dhe jetë. Naturalisht fab. Uj natural oligomineral, pre burimeve të shënë mërisë. Essa bola vai rolar, du du, enquanto a gente vira, twirl drop, vai chegar lá. O coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá, la la la la la la la la la. send me down hear the whistle kick the ball the die whirls like an eagle and be over play like we down only today there's not tomorrow move behind in this space there's no space for fear or sorrow is it true that calling. Then I come on in Spanish and French. Of Mirëmëngjes, si mjë të mirëdashur, ju përshëndesim dhe jurojemi ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes Blendi. Kemi një frymzim për sot? Patjetër. Sot frymzimi është është dita për të ndjerë krenar për familjen tuaj dhe për të gjitha gjërat që ju keni arritur deri tani në jetën tuaj. Oh je. Ah, sa bukur. Oh je yeah, baby. A <laughs> të rrit për krenarinë sot në klubin e mëngjesit. Po bra. Okej. Okay. Mir, faleminderit Jeri. <clears throat> është xer. shumë bukur. Do t'i tregoj një histori interesante uhum. që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku kur je në burg për shemb, ëh, bën edhe akoma më vështirë shitje këta gjëra që mund ti gjesh kur je në rrugë. Është vërtet. Për tipa që janë mësuar që ti ken këto gjëra. Normal. Kështu që kontrabanda është një nga gjërat që ndodh në për burgje. Po. Edhe ku ti mund të tash mund të jenë droga, mund të jenë telefona celular, cilët ndalohen që ti kesh brenda. Ëm Sigare, në disa rase kur ka burgje që janë më shumë mundë që janë smoke free, si që që qojnë, mm -hmm. ku nuk lejojtë fare doani, shu që gjitë popullarët e burgjeve që e të të dyruarët të mos pi, mm -hmm. në ose të gjejtë ta. cigaret me shumë vërshqishësi. Dhe ka një tregë, dhe ka një të shirë, dhe ka edhe pikë për kreativitet për këtë tipin këtu, i cili me ndoj të abënd të kështu. Gjatë kohës që qunat kishin dalë në fushën e futbolit që i kanë brenda Burgut tam. Dhe imaginojnë që janë të rrethuar me të gardët mdejme të ilan që shkojnë Dhe të survejuar Shua nga 7-8 metrat lartë mm -hmm. Këta kanë edhe topa futbolit Topa atë futbolit Amerikanë që e hedhin Samë lartë talë Në mënyrë që të të luajnë Tani një tip që ishte jashë Burgut Kishë të mabin një top E kishë të mbushur me Mariwan, oh, oh, heroin, yeah. oh, oh, oh, cigare, oje, oh, yeah, oh, oh. tre telefona celular dhe disa karikues. Oh, oh, oh. Të gjitha këto në një top të madh futbolli, i cili ky tash i duhet ta përzijë me topat që kishin ata brenda, mm, duke e hedhur nga mantan gardhit, shëndet Dessun, Lori, Lori. Lori. Dessun, vërtet, nga mantan brenda burgut. Po. Lori po të bëj kronikë. <laughs> <laughs> një vizitë, lë. Ose është nga një që e vërtet a këtu rrijat në krymine mqisit, edhe, be be në vërtet. <gibë> <gibë> vërtet. më qësit dhe... Zë lori vë pikën bëjërë Dhe um, lori vë në këtari vërtet Me sa duke të topi është bërë praki rëndë <gibë> Sa e topi që i hidet ashtu është ta? Ka, pëshen, ka një pesht sektuar Po, po, nuk ka celular, blënda Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të gjithment vërtet e vështirë që për t'u aratysh apo dashme. Mm. Të dalësh. Apo të marrësh apo të japësh diska. <laughs> si imagine, të si imagjinojë të të këjë pa përbiçit. Ti po dikush do të fusi gjëra. Apo jo. Ja. Qëshë janë par, uh, këtu ka qen problem i dyt. Ka qen njëri nga ata që ve shifte, drejtën sy, <laughs> <laughs> e fundi sa këta. Qëshë edhe ku tipi kanë përfunduar vetëm burguet oh, oh. Robert Robert Cotton. Po po. So, ta gët shunat. Nuk i rast. Mezikishtë mar mallë. Po vazhdo ti thaj po. Kristian uh, Kristian Dimour quhet futbollisti i dështuar. Mfanin Robert Kofen është në Emri mm. Burgut. Mm. Po. Më sa duket ai është buri i ndërluar. Por po. po, gjithsesi, ai bie te ky Brandon Burg. Por unë them pik për kreativitetin. Pik për Nuk i kishte masat. Imagjinoj, imagjinoj, ata vuajnë, katopa. Luajn, ka ka luajn ata me topat e tyre. Ky i hedh një top, topi ngatrohet me tjerët. Thot, ka një ironi tjetër, thë Nataj, që në gjuën e burgjeve, në lingon që përdoret në burgje të Amerikane, mm -hmm. kur ti futë diçka në mënyrë kontraband, fshet diçka në trukin të në përshoma akutin të se seqpar, mm -hmm. dhe arrin të fusështë në brenda dhru. burgut, në basat i kontroli që bëhet, shuet, kjo gjëja, kjo sendi, qëhet një futbol, thë Nataj. Oh, Por, eve një uh, top futbolin në Amerikë qëhet gjithashtu një futbol. Që shë, kjo për përdori... përdori futbol për futbollin, ti thua, po. Ça apo luani në fund. Po. Por nuk ishte bërë servitën du, e duesh. Po, çta hitë topin sa më larg. Diçka e tillë. Nëse spektakli dje në Kupën e Botës, më pas do të shikojmë çfarë ka ndodhur. The frame is dashed. Love don't die. Ju thëgjë këngëra as në lor, 7 e 27 minuta, ju jeni me klubin e Mqjesit. Për një muaj abonim tek Nobis, midhasur për uh, Një muaj abonim të plot në fitness, pishin dhe spa dhe shkruani Dua Nobis dhe emrin tuaj në 0619 207 222 Dua Nobis 0619 207 222 take so much yeah that's true so just listen to what i do so thousand years go back në orarë 30 minuta jeni me klubin e mëjetës si çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në klub e Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV-s gjithashtu. Uhm faleminderit Altinia. Mishë keni ardhur programi, është dashur. Ë një studim i ri tregon se një mit ka qenë ajo çfarë kemi besuar për Grand Trophée, nuk e di, nëse jam i qarku flas për Grand Trophée, por ka një opinion Grand Trophée, po Grand Trophée janë tofemrat e bukura që burrat e pasur i mm. marrin për nuse kur mm -hmm, janë moshë po themi 50-60 vjeç. Domethënë kanë një nuse që është 23 vjeçshe që është një Pse super. E tjera, e tjera, e tjera quhet sepse nuk ekziston në tonat. Nuk ekziston, ne kemi parë atë fazat. Nuk, nuk ekziston në tonat, jo. Ka diskamp për jashtëmin, por çfarë <laughs> studimi ka gjetur është që ky lloj serotipit <laughs> në fakt nuk është dash i përhapur. Po, është shumë e vështirë të unë studiuësit Elizabeth McClintock e ka emrin sociologjist janë që është autoria e këti studimi a, i cili, unë po citoj, a, <coughs> është a, bëtuar në New York Times mm -hmm. Ok? Po që shumë është shumë e vështirë për një vajzë sa do e bukur që tjetë nga një klas e ullët që të levizi në klas përmes martesës është pothuajse e pamundur. Do të thënë i mbaj në fshati atë. Do të thënë ose mund të jetë kjo. Qie s'martohen atë. Po, mund të ketë ide që mund të mos fartosë çdo tani. Apo thjesht jetë ka një stereotip, ka një stereotipe për ato ajo si you have near me ato. 3 gramë vetë artreja pesa sa mban ai aty në ato. Lepurushët. Ëh, lepurushët e ti. Ka një stereotip që është ky zoti Trump po themi me me modelin e tij. Si kanë emër kjo? Melania. Kjo janina, të bëndilje, të fa. E, që është një loj stereotipi, por, thoda jo, në përgjithsi nuk është kështu. Në përgjithsi nuk është kështu. Ajo të shfa kemi gjedur ne, thoda jo, është që gratë, vërtet janë të bukura, kër këta burrat janë të pasur, mm -hmm. por edhe këto gravin nga shtresat, shtresat gërra. Në përgjithsi dhe, thoda jo, Atë gratë e bukura në ato shtresa kanë zgjedhur ndër të pasurit të shtresës vetë më të bukurit. Mm -hmm. Domethënë nuk është se një i pasur i shëmtuar merr një gocë të bukur dhe e sill atje. Jo, është një gocë me një lloj niveli që është edhe e mirë, por edhe kur zgjedh ajo zgjedh nga ato, nga ato në klasën e vet, pa ose sigurisht nuk do shkoj të shkojë tek të zbresin në, në ku duhet të them, të pastrusit ashtu sepse ajo është një lloj, ka një lloj ku duhet të them, qendrimi social. Mm -hmm. Dhe kur zgjidh ama zgjidh atë që është më i pranueshëm. Edhe këta thot ajo janë përgjithsisht më preron. Pra nuk vlen martesa kur kanë një disnivel stresash, se nga vjen njëri dhe tjetri. Anë, nuk, e, kjo mund të jetë mit. Ajo thonë, e gjëra e hirushës që të mëhet njëri nga po ti undash dhe të ngre, sepse ti je e bukur. Ësht ndoshta përforcuar nga filmat, pa. është ndoshta përforcuar nga një ide që ne kemi, por sociologët thonë të që është një mit, sepse sepse në faktin do një soim për burrat dhe për gratë. Ndondë njëherë që ndonjë goce e bukur të ta kapë në një fat i mbarë dhe ta marrë dikush grua ku ndonda po i guano vet dikush është në mm. një sot larse, nuk po flasim për ndonjë aferë apo ndonjë gjë tjetër, po flasim për ngraha që lidhin ndërmë në këtë dhe për uh, lidhje serioze. Por kjo ndodhet edhe djemve, thot sociologjia, dhe ndodh paka shumë një sot edhe për djem. Normal. U ndodhet djemve të rinj për shkakun apo djemve të bukur që për shkak të pamjes, por është shumë e rrallë, shumë shumë e rrallë. Nuk është fenomen social dhe ai stereotipi thotë ajo, do të thotë nuk ekziston. Po. Mm. A ne sikur çojë? Është i vërtetë ndonjë? Do i vërtet po qendron. Po. Oh, edhe thotë që ata burrat që janë me status lart, në përgjithësi janë edhe më të pandeshëm se burrat me status të ulët pse ato doyab sepse shkon te dentisti ja. më shpesh më shumë për veten. Kujdesen për lëkurën, na kupton kanca, kanca favora, vihen vihen më mirë, shkojnë tek palestra, kuto. tek masazhet e tek gjërat e tjera, po. Për kujdese në maksimum. Dhe kjo përkthen atë pasaj me edhe me një pamje ndoshta më të rinuar, ato mund të shihen. Se ke pasur shumë një kur shumë i vargët ai brazi që ishte. Hmm, po. Ato kur është i ri ndonjëherë, po. Është kur është i ri, po. Është vërtet. Nice. A pres këçi kur. Pa hajt mëo. Hait mëo. Por tek nobis tek Nobis më zgjdashur mund ta rigjeni atë energjinë. Këtu do flasim sot. Ne do japim një muaj abonimi është falas. Ju vetë duhet të luani sot. Shortin do ta hedhim në orën 10 pa 10, 10, 10 minuta. Jeheni do të rrecni njëri nga emrat dhe ai emer sho do të zgjidhet rastësisht do t'i japim fituesit i një paketë që është për lunch break-un. Tek lunch break-u është pushimi i drekës. Ë uh, nga ora 12:00 deri në orën 3:00 çdo ditë tek uh, Nobis uh, mund të përdorosh Palestrë, palestrën, pishinën, pishinën mund të përdorosh edhe zonën sport. Fantastica. Ti rnisin do të ndernosh pastaj, jo. Po ç'duash? Ti e di? Dua nobis emrin tuaj në 0692070222. Po, s'ka demokraci tek Nobis, është diktatura jote. Ti vendos, se çfarë bësh. Unë vendos dua spasot. Spasaton ata gjithë këso. Daj. Ne e lëfërtavam mbi anëmij dashur. Gjejti tu mi. Got some Montauk on lock. Love my thing. This is sexy, never left, and why is everybody on my shit? It, it, don't hate on me just because you didn't come up with it. So if you see us in the club, go on and walk in. on night when hit up nobody give so it to me give it to me give it to me Oresh në 7:38 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klub e Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV's yure një ditë sa oh, më të bukur dhe të mbar. Kujdes, ju duhet një çadër patjetër sepse shiu ka filluar. O shikoj se çfarë sire që shprijan ça. Oh my god, është siguri jemi në mbrymë. Sire, nxir fare. Atë në të darkë. Po re. 7:30. Që mos eksagjero. Very serious TV grave të bukura trofe nuk ekziston. Stafeng. <laughs> <kre>. Po. <laughs> Rëthohet grupi i zjarrit. Oh. Po grupi i zjarrit është është janë ata që shtin. Mm -hmm. E vëreshish? Pam. Policia është vënë në kërkim 200 banorë, gratë oh. dhe fëmijët oh. dhe nga faljt, një nga fshat. 200 oh. vetë. Policia po Tashi si kërkon 200 vetë alla. <laughs> sa veta kanë atje? Po po. Se 200 sh... vetë për shkakun duhet të jenë kanë 2 milion, ti kërkosh 2 200. Ku janë? Sa janë, çka tecin? Okay, Nuk e majmë 300 dëgjova diku di, po diku te 3000 duhet. 3000 veta janë shand. Në kta kërkojn 200. Me sa duket. Po, gjaja i bie 10% afërsisht. Ai gjithë fsharin. Ësht që këta janë kështu që janë tamam se të implikuar. Valsi janë shand. <laughs> janë tamam se. Po ti pse kur flet për restoranin të fillon edhe të të, të tamamsohet ju aty. Ta ta çojmë bër. Po, mi, mi... Zekot nuk të... De... Me dijin mund ken uh, kësua. Xot skam, so, bro. So, nuk këti. Nuk të janë rregu. Ka më shupin nuk të... Tani... Ajo, e verde da... Oh, oh, oh, oh... Po, po. Nërdi, po njërta, xo. Nese, idees du. Më dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet dhujet Unë me ndoj që Lazarati, gjatë gjithsa e kohë, i bie, i bie që t'ketë paguar taksa. Në shtetës e shë ajo pjesë e që taksa nuk paguen, taksa nuk paguen, kur mërsh me drogë, se s'ikurisht s'ka doganë, s'ka akci, s'ka TVS, to 20% e kundin se që farës sigurim për ata bunëtorët. Po, që ta kesh gjithë gjënë, që ta kesh gjithë këta operacion, pësë së ndodhë i kjo t'eshtë ashi? Si Soda. ka qenë në 97 e që ka filluar. E vërdet. 97, 2007 të U bën, vjetë. Vjetë. bën në 2007, në, po. 10 vjetë Tani në 2007 Edhe 2007, 14 vjetë Po, 14 vjetë që shtetisun fare fare atje Rëmën që të duash Ta shi me siguri, me siguri, thë mund çka... Ata paguani një haratsh për këto Se nuk ndodhë ka një form, në dryshë Këshu ka shenë qitmonë? Në të shdo në lojë forme Në perandori, të Monarki, të tëshqis Para saj ti paguani një haratsh diku ato, Dhe njërësit të lënë që të bësh Ata që ti do Se nuk ka mundësit ashti që dilë një këta nga Lazarati deri në po themin Italia ku ishën ata Kishte mjëtis njërë zhe, avejo Kishte njërë zhe mjëtis Njërë njërë lithë Më dhe që Lazarati merte më pak po. nga gjithë Më dhe që fshatarë Lazarati përfundonin me më dhe nga ajo që sigurojë Se i lezon gazeta ti që, që fransin për Shifra po, marron Ata dojshën 3 miliard pound drogë të shë të gazeta britanike Allo, 3 miliard pound drogë Doj një laserat, si mbasë shmimeve, sa ta thonë me shmimeve dhe tre gu të vetë Këptahet Këpton, ta shi, ata një laserat lezëm, pësemo, tre miliard pound, drogë, doj qëmëneve A shi, a shi, tre, tre miliard, këpton Ata lezëm, a thoshin italian, që thoshin që janë 4.5 miliard euro mm -hmm. Rodhin, thoshin vitë, në mm -hmm. shkantim Po ku ka pasë një laserat, me të vërtet, 4.5 miliard euro Asi, jërë Se, më po themë, oke, në i milionsh, 2 milionsh, 3 milionsh Mund të arrituret. Mi Far Sensi po. Ata marrin më pak nga gjithë këto. Që do të thotë sikur dikush tjetër më ata lodhen më shumë, shumë shumë, 5 nërmai. fish, 10 fish. Do të sa që për votë. Shoqërat kanë paguar në Tiranë. Vetëse kan, me siguri ne së dimë se kanë, nuk e dim se kanë. Më, më, më, më s'tren se ç'dohet. Sa kanë njerëz i thon, thoni emra, gazetar, thoni emrat. Po së dim, por nuk e dim se i thon. Thoni emra, nuk e dim për emrat. Por emra duhet i din, është është shoqëra këtu që po ti themi ndë në emrat. Si kur ti dinim për shkakun që si dinim. Pasaj do bëshin xheloz hmm. gjithë prokurorët. Sa thua çfarë punojmë, punëve pse jemi neve? Çozi thoni si ju emrat? Po ekziston policia, për shkakun që gjithëto viet do të kishte thënë gjithë ato emra, më thonë s'ka thënë asnjë emër do gjykatësit. Nëna këto do ofendoheshin në punës aty. Ne jemi në vërtetëtinë, si mund të jemi juve para nesh po ka radh, ka radh, ka radh. E gjithë ne paguajmë për këtë punë, ne vit mbas vitit, brez mbas brez. Ne mbajm familjet me këtë profesion, ne jemi këtu për të thënë qe... ta emra, mos i thoni ju këtë emra para, kështu që ne nuk i themi emra. po i them emrat. Po i mbajm sekret. Po. Ju e thoi sot ose është për gjithmonë? Po. Dëgjova injë që njëri nga këta, nga këta <laughs> nuk e di se sa është e vërtetë kjo, por është njëra nga gjërat që po qarkullon në internet, dashin që një ish president paskësh ëh uh, amnistuar njërin nga Nenkta Lazarati, u kë zgjerrën brenda për 22 vjet për një krim. Për një krim. Po, për grim. Për grim nuk bije. Po mirë. Për grim, po. Po, janë dënuar të tjerë burra që grimohen. Jo. Ky. Po gjithsesi, ishte ky pra, ky. Po nuk e di ndaj. E dinë paraqishtë, që ishte dashur. Gati, gati, gati Mahmudi, duhet. Siç ishte. Po gjithsesi, që ky ishte ishte ishte falur në 2006-n. Mhm. Nga presidenti, që nuk e di si bie që të ketë qenë mojsi un atko. Po ky ishte falur në 2006-n. Gjëna, e kupton? po mund të ketë qenë për sëthet mirë. Ësë hmm? presidenti di shkon një listë, por më thotë ai kush është sill mirë. Kush është sill <sharp inhale> mirë nga këta? Edhe i shkon një listë. Po duket ai që është sill mirë, duket që në emër. Nga ashy kur i ka thënë. Sa është dënuar? 22 vjet, direkt. Dolnë dite. <sharp> Dije <inhale> në vol. Jubileu. 22 vjet. Sa ka bërë deri tashi? 6 muaj. Mirpo. Ai më mjafton. Okej, okay, kthehem pasuar grupin e mëqyesit. Lazarati vazhdon grupi i zjarrit. Okej, okay, mora vesh. Po da një policia, a koma vëzhdo në të më të lufton, e? Eh? Lufton? Po kundra banorëve, apo kundra kriminelëve? Siç... Këtë <laughs> pyrrë të kam dhe, unë kundra kujtë luftonë policia? Së ka gjithë të ti. Njëve zhë shëta. Së më samorëm vëzhë si në e kriminelët i kënë. Kanë hikurë, kanë hikurë, kanë hikurë. Um, ne, unë me ndojë un që, që kishë ardhur koha. Kishë ardhur koha për... Për një ndërhybje. Si saojë ka djamë thurie tjetër tash. Un jam me policinë e shtetit tash. Po. Ja, e keni paratën se kam parë. Po, mësues, po e kam parë. Nga baren sa volë. Sa çu çu të bësh? Do të bësh do të thuash edhe ti. Un jam me policinë e shtetit. Po thurin kur je në flet pse duhet ta vësh um, thurin? Ah, të diz. Thuri nuk e di pse. Thurin për çfarë? Të diz si motin. M'falni. Excusez-moi. 16. Çaj të diz. Thuri e pra, ajë është thurie kjo. Po pra, po se diz e kanë ata. Un ku i them thurie? Tu ajë thurje, thurje, thurje, më në mishë një bëhë. Se kur bërni thurje në telefon të ikurë e... e po mërë... <laughs> <laughs> A ojë geni arruar odo korat jo, korat e thurjes. Mirë, s'ke fajti. Të një pasfa, këmë në më që si të misht në shërë shkoja të një fërë pak, farë e publisitetë. all that glitter 50 minuta tani në klubin e mëqjesit mirë se keni hapur që gjithë ju ju përshëndesim ju urojeni ditë fantastike është vranët për asaj mish dashur është, është super çelëmufar uh, super uh, ersir sipër bie popullima nuk është keq është më keq zot sa ka keq është koha për 1 gram është koha për 1 gram gati gati ok e bëjm oh yes çao <laughs> një sekondë një sekondë Për shë ato është i përshin nga tinguit më të mrekulluashmë në natyra, t'i qemë dhe, dhe njërë tjetër? Për tjetër Bëjt gjitha heshtje Qa force që ka? Okej, okay, unë jëmë gati për një qëta shurë tani për anagramën e ditu sotnë, yej! Dhe cila është vjallau? Shit Thuri është shit karepa. Oh, shit karepa. Thuri është ashtu është. Shit karepa. Është anagrama e ditës mm. sot me wow. shit karepa. Thuri është shit karepa. Oh, shit sa e vështirë. <gye> hey, hey. Bye bye. Eh. Gojë lëzuar. Shit karepa. Hace a, a, a decisioni. Pam i ditën Olden. Mm, mm. Ishte ishte vërqulur në një në një park aty. Sëç ç'o bënte, edhe nuk e dini se ç'o bënte. Qësi vajtem edhe i tham. Shikojmë jashtë u bën Olda, çao bën Olda. Kur shon aty Ola kishte Jo repa. Mo <laughs> po sa Isha. repa. Sa repa. Edhe i shiste. Po tu qen pom. Edhe un u thëva nga ju dhe thash, "Hey, shit ka repa." <laughs> ah. Ja se çbën. Shit ka repa. <laughs> Kot lir. Shit ka repa. Thuri shit ka repa. Sh-i-t-k-a-r-e-p-a O, shqit kare, pa 0-6-7-9-27-12-22 Dërgoni mesajet uaj e pahaluar dhe emrin për qëmfit uaj Cina është anagrama e ditësot dhe mishtashur dhe, Olta, cila është Durata Do jetë një orë nga primi moqës Palimin derit, Olta Një orë nga primi moqës, mishtashur shkem të muzika Këthejemi mba spak, sërish këtu në kluven e mqesit Radio Gaga Ga është i do i saj kënge nga Të mdhe ajo në 7:58 minuta vazhdoni të jeni me klubin e mëxjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s, ndërkohë kemi edhe tekstin e këngës okay. për sot. Atare, një këngë shumë e njohur mi ish dashur, e vjetër, por një nga ato të lavdishme të mrekullueshme ato që rrojmë dhe i luajmë, gjithmonë nuk do të thosha baladëri. Po shikoj këngë shumë e bukur. Dakor. Shumë e bukur. Endosha vitit 95-96. Super këngëtin. Ty të pëlqen? Edhe shpresoj që të ketë shumë fancë kjo këngë. Mm. Që시 jetajreni shpejt në 069207022 dhe Durata është Olta. Jo. Durata është nga Nescafe. Ëh, më joltë. Faleminderit. <laughs> Durata është nga Nescafe. Faleminderit Olta. Apre, dëgjoni me kujdes. Olta do ta gjishtë dhe ti. Ba. Nëse e gjën, ngri dorën. Ta marrën dorat? Okej. Okay. Jo. Sot do të jetë dita kur do të ta kthejmë brapst. Deri tani duhet ta kishe kuptuar se ç'duhet të bësh. Unë nuk besoj se dikush tjetër Ndjen për ty atë që ndjej unë tani Nga pas fjale ka dalë Se zjarin e zemër të shuar Jam i sigurt Se i kjetë gjuar fjale të për dyshime Nuk e patur Unë nuk besoj se Dikush tjetër ndjen për ty atë që ndjej unë tani Rrugët ona Po drejdojnë Dhe drita që në drejtojnë verbojnë Dhe kam shumë gjëra për të thënë Për nuk di se si Sepse Ndo shta, ajo që më shpëtoni e ti, sepse ti e, basë të gjithash, muri imi mre kullive. Për cilën këngë bëhet fjatë, dërgoni mesajtë në 0679 27 222 22, paharuar dhe emrin tuaj për shën fituaz. Unë nuk besoj se dyku shtjetër ndjenë për ty atë të shëndjej unë tani. Give me a parachute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 Këm një surë pjesën e dy të klubit të më gjësit E fiktikohës mbukat Orë është në tete Më bëgdo u shtrimet Ora sonte 9, 9 minuta yurojë një mi ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Mirë, fantastike ka qenë ndeshja mbrëmë, ishte ashtu edhe ndeshja e parë dje. Ka qenë pasditen fakt. Midis midis Australisë dhe Holandës një ndeshje fantastike Robin ka shënuar i pari në minutën e 20 me një centër Robin e shkëputur, e ka bërë një super gol nga kta të shpejtët, duke e kam u zhvinjë Robin stadiumin në stadiumin këtu. Formën e vet më të mirë, po, i jashtëzakonshëm, uh, me një shkëputje dhe pastaj goditje. Diagonal, ati për ka gjithur të sepin e portës Vedëm një minut ka të zgjatur, sepse Kay Hill për Australin ka bërë një super gol Cross nga kraut jathë mm. Tobi nuk bje fare në tokë Dhe Kay Hill vedëm që e përplasë E përplasët dhe në, në Traverse në Sipërme dhe pasaj bërëndan portë Wow Shuka, edhe s'kesi ta ka përshat dhe Shisa lërën që është mm. Prekë traverse në përplasët pasaj poshtë Australia ka marrë edhe një penalti pak më vonë Dhe për një moment, Australia ka qënë në majtë të kësa ndeshje. Dy me një, si për Hollandës, basi shënua këtë gol. Dhe i gol. Vedëm që duke që Hollanda këtë vite ka shumë sirozisht njëri nga ka më shqipin unë në njërë nga skuadrat më të mëdhaja. Qushja, kanë bërrazuar. Van Persi ka bërë gollin e dytë për Hollandën. Dhe kanë qijuar shumë këtë moment. Hollandën të një është e para në grupë Ka umër të sara se t'ja shë zakonshme Australia e, e, Skuadrë që Pa shumë pretendime Me që të të Ka për një ndeshë shumë përmi Ky shë gol i tret Wow Qështë Kanë qënë me zemër të ngrirë t'i fosët e Hollandës Orange Asi thonë Kësaj për të kallis t'yre Por që në fund fare Ja kanë dalë Qështë Basë të eliminimit të Spanjës nga kilim brënd Që ishte një turpi vërtet <laughs> Si su vjen turpa të re Nuk e ti <laughs> lojë më të shumtuar se Spanja dhe unë nuk kam uh, nuk kisha parë, nuk kisha parë. Është rall, është rall në lojën vet. Qësujë. Ehm, po Kili, Kili, Kili Gardul rall, po Kili luan shumë mirë. Megjithatë ata lojtarë të mirë shik po ka bre, Kili. Por edhe para katër viteve. Po janë lojtarë që luajnë Champions League, janë lojtarë që luajnë uh, gjithandaj. 0 me 2 mbi mbi uh, Spanjë, e cila po mendohej fare. Mm -hmm. Po bre. po. Po Spanja, Spanja ka fituar kampionatin European në vitin 2008. Mhm. Pasaj shkon në vitin 2010 Në Afrikë dhe fiton edhe Kampionatin botërë fëtbolit Pasaj në vitin 2012 Sërrisht fiton Kampionatin e Europian të fëtbolit Dhe ja ku e kje do me thënë Me një botërë në në brezë dhe me Duj kampionate e Europian Rjesht dhe është skuadra Djebër shëmull nga kili Ura në Pash. nuk të jeshtë akonshme Hello ha. Espanya Eee, mos Nesë, kështu që a tifozëve Espanya së vajnë pak të të shpëruar, sotë të më gjestë Por kam përshyme në unë që kjo kam barruar Espanya por... eliminohet Eliminohet Espanya Po, s'ka asim fitore Ka, ka shtatë goljat pësuar në, ho, ho, po, po, po. në dynë deshje A mirë të botë Pesi në hëngri nga Hollanda Dhe dynë por, nga kini shtatë pra... Ka shënuar vetëm i golj me penalti E ajo penalti nuk ishtë asë Donëse kusht si penaltia e distincis. Ja jo, futbolloku i fitimtarit. Kan përshtynën sepse po. nuk përgatitesh, eh, edhe nuk përgatitesh, shumë dobë. Mirë, a do vëmë paganagramën e njëherë? Miq dashur, duam të sfidojmë në anagramën e ditës sot me këtun klubin e mëqjesit. Kujdes, ju vëçitoni fitoni një orë nga Mishtan tek primi Mochi. Kjo është anagrama. Shit karepa. Shit karepa. 069 20 70 222 22, 069 20 70 222. Shit karepa. I till ishte Krishti. Nëse mund të ndihmoj. I, I timu ishte edhe krishti. Shqit karepa. Shqit karepa. Dhe lojën e preferuar që kemi sot i sotë më gjesë si të gjithodit tjetër, fjaleja të nësuruar. Dhe tani, fjaleja e që nësuruar në k*** e mikesit. Api një veshët. Stop censurës. Na i kështë një kabime më të mla që bërë një sidomos femrat, sidomos të të rejat, që duan të n****n, kemi një shpreja në tonë, çi si portugeze në pak ditë Duan bi wow. si portugeze në pak ditë Është e njëta fjalë. Është e njëta fjalë që përsëritim gabim sa sidomos femrat të bëj gabim. Zoti zoti sa guri, guri po zoti guri okë e titojmë një tjetër. Kujdes. Tai që është një gabim më të mëdha që bën sidomos femrat, sidomos të rejat që duan të kemi një shpreh antone duan si portugeze në pak ditë. Kemi, të, po, Kemi në shprejnë tonë, për është e përderët. Kemi në qunat të shprejnë. Nuk e ti një goza. Po kur jemi në qunat të jemi si portugeze. Ajo të dojë që të si portugeze. Si portugeze. Mm. Se keni s'johën në njerë? Ja. Cristiano Ronaldo? Qërështata? Ja, e e okay. mund t'a marrën me mund të ashti. 069.27.22. Qfarë ka thënë Zoti Gurin? Këtë klip mish t'ashur edhe njerë të kujdes, goza duan të ashtu të pip. Pip, si portugeze si portugeze. Kaj si hmm. hmm. kjo është një gabim më të madh që bën sidomos femrat, sidomos të, të, të reja që duan të një, kemi një shpreh antonë duan si portugeze. Ne dhe leta dhemi që të ashtu si portugeze është një gabim i madh. Është gabim i madh. Tani është folje? Më sikoni i thoni Fjalla? babi, dua babi, dua të pipsi portugeze. Nuk është diçka që nuk është normale. Është folje apo jo Altini? Sendimoj dot për momentin. Po, ieri është folje është folja të spi <laughs> kujdes si portugez. 06 70 222 06 69 20 70 222 është sfit për juve mish dashur që ta gjeni se çfarë ka thënë Sesangurin në këtë klip për gocat portugeze. Klubi mëngjesit në Club FM dhe Club TV. i mundësuar nga Vodafon. Oh, they gon' come with your King Kong. Middle America packed in. Can't they see me in my black skin? Black. Number one question they askin'. Can't be question you askin'. If I don't get ran out by Catholics, black. it comes to conservative Baptists. Claimin' I'm overreactin' like the black kids at Chirac. -tip. Four in the morning, and I'm zonin'. They say I'm possessed. It's the omen, I keep it 300. Like the Romans, 300 pipses. Where the Trojans, baby, we livin'. In the moment, I've been a menace for the longest. But I ain't finished, I'm devoted. like that on your way. Phone <laughs> in the morning, and I'm toning, they say I'm possessed. It's an omen, I keep it 300, like the Romans, 300 pipses, where the Trojans, baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. Ah! Stop all that coon shit, early morning cartoon shit, this is that goon shit fuck up the whole at the nose I'm, i'm a whim a wolf as soon as the moon hit i'm a whim a king back at the tomb shit. back at the room shit stop about that kush cuz ain't doing shit cuz ain't doing shit come on homie what happen you niggas ain't breathing you gas man these niggas ain't ready for action ready for action when a and I's on and I, I think I possessed it's a omen I keep it 300 like the romans 300 it's where the chosen maybe we live in a moment i've been a minute but a longer but i ain't finished i'm devoted and you know it and you know it. Ah! so parlami ya carish about to go yeah! i'm doing by honey and i'm at the control yeah! but there's nowhere to go yeah! and there's no way to slow yeah! if i knew what i knew in a past i would have been blacked out on your way Misioni janë të tubën në qesit edhe 20 minuta në këto mendve të dashur. Zin për jashtë duhet tani një tank për të thotë vetëm Krisen Lazara, duhet tanku, duhet tanku son Tirana vetëm përcar, trafikun, për çfarë trafikut përmes shiut. ë Ediçi ka shumë njerëz që janë për jashtë, është ngushtuar shumë me gjithatë. Miq të dashur, bonisë si boni, duhet durim në mëngjes. Asnjë gjë tjetër nuk i çon më shpejt. Na thoni, na thoni ku jeni. Jo, është, duhet më investa ku kanë ngelur trafik pse? Ku ka po <laughs> <kodin. laughs> okay. uh, më shumë poko? Ha, po. Po më anjësh ti. Përkua ai sinë oltës. Okej. Mirë, a mund të hash kreni oltës 069 20 70 222. 22. 069 20 70 222. Sa ti e bëjuni për të gjithë mesazhet, jo uh, <laughs> oh. hey. më kanë, po. Ëm. Hey. Atëherë, atëherë. Dëshuan dhe lart më dukun. Mm. Ije i kanë një histori për ta treguar në këto çaste. Dhe nëse do të flasim për sakrificat, dihet se sakrificat që, Sakri. që bëjnë prindrit janë më të mëdha krahasim me ato të fëmijës. Mm -hmm. Por kjo sakrificë që ka bërë një prind 52 vjeçar nga Italia, e ka emrin Ciro D'Ambrosio, i ka përvetëse ka mbajtur fjalën këshi vajzës së tij, i ka bërë mirë edhe shëndetit. Çfarë po ndodh është që Ciro para 20 vjeçesh ka pasur probleme me shëndetin mm -hmm. dhe për shkak të këtij problemi shëndetësor i uh, ka shtuar shumë në peshë është e tij ka shkuar deri në 345 kg. Ma fam se problemi kishte këtu me shëndetin që shtohet 300 kg. Na vëti saktësisht, por për shkak të problemeve shëndetësore ai ka filluar që të shtohet më shumë. Dhe pastaj normal kur fillon kjo rrugë ti fillon bëhesh problemi është radhë vet problem dhe fillon të shton në pesh. Okej. Okay. Por çfarë i ka ndodhur Çiros është që vajza e tij do të martohet. Rimval tani kemi kemi, oke, okay, kemi një Çiro shumë, të shumë son dosh 345 325 po ka trash dinjevi që shkon 343 na ditë që shkon 347 aty në ja, uh, ditë po gjithsesi psi mesatare marrim 345 nuk kam kundërshtim <laughs> tash i vajes atij që do të martohet po dhe ku qendron problemi problemi shëndron dhe që ndronte Çiro për shkak të peshës nuk që kishte nuk merrte dot dhe, dhe nuk shkonte dot çshhuronte vajzën e tij e tuti the nuk vi por megjithatë vajza e, e ka caktuar kompon për datën e martesës datën e martesës dhe Çiro ka pasur një kohë jo ka pasur kohë të mjaftueshme për të vënë qëllim vetes që të binde nga pesha dhe është e pabesueshme por për rreth 2 vjet nuk ka bërë akoma 2 vjet ai ka humbur një peshë 200 kg oh, Pra nga 325 kg Ka vajt një 100 kg Ka rënë 200 kg Që është një pesh normal Unë nuk e tja që kishtë e njërës që mund të arrinit 325 kg Arrinit 325 kg e njërës? Jo, në fakt për dhe të fjellë për një elefant <laughs> <laughs> <laughs> tjë, Nuk që është më njërë Mos nuk një një të fester, të një e këta në të këto, mos është histori me elefant Jo, jo, është histori njërës është kjo fizikisht e mundur, <laughs> <laughs> përde? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <shus> <hus> 345 kg. Porse ka pasur edhe njerëz që kanë qenë më të shëndosh se ky, që kanë qenë pjesë e librit të rekordeve ginastike. Ka qenë një burrë <laughs> mesambaj mund të jetë 120 kg. Ka qenë 420 kg. Mbi 345. Megjithatë, ai arriti qëllimit, është shumë mirë edhe nga ana shëndetësore, sepse mund të vizitoj. Si uh, Ta tash mund të vizitoj dorën. Jo, mund të vizitoj, <laughs> sepse ka humbur 200 kg dhe këto fundjavë do të shoqërojë edhe vajzën e tij drejt altarit. Drejt dasmës, po sakrifica vleti për shëndetin e ti por edhe për mbajtur lëkurën në shtes, lëkurën në shtesë ha bën lëkurën në shtesë e pret <laughs> Kam qenë. Këto diçka ne bësh me lëkurën shtese. Normalisht, med... ko, ai uh, ka marr uh, ndihm mjekësore sepse dieta që mori nuk kishte se ai e shpiku apo e pan internet, pa. por është këshilluar më parë me mjekën për këtë. Ai i jep ndihm mjekësore, por i jep para të fundit. Raste... Excess skin, e ka përsëri thon se që, e, e, lëkura pas ka një gjë, do të thonë që kur ti rritesh, rritet edhe lëkura. Normal. Po kur ti zglohesh, lëkura nuk zglohet ashtu. Vetë e vaur por që normalisht mund të hiqet kolaj nëpërmjet një operacione. Po. Kan përshtatje se po. Apo do të ketë kështu, skin remove, po ajo është është e vërtetë ajo. Mund të hiqet. Ose për, për shikoj disa kështu për shembull. Çfarë po shikani? Kur lëkura pra lëkura të tepër është, pa. Kur të fshojmë. Sndot më lkurën. I, është spikura. Lori, Lori nuk ka nevojë Lori. Muzin thënë se janë shumë spikura. Nëse Më mirë mos e shikojmë. Okej, okay, faleminderit edhe një herë për këtë historinë. Sa <gibar> <dita>. shpiga. <gibar> Vete ke fajn, të të të fa, unë sugjerova fotografinë. Të fotografi. gjitha rregullat e kisha vetë. <gibar> Atëre kemi kemi një fitues për anagramën mm -hmm. e ditës së sotme, miqdash, fituesi një ore është ai që ka dhënë peshkatarri, bravo qoftë. Agimi. Të lungëra është 18 i Mbaronur. Agimi me 518 është fitues për son, Agimi të lungëra nga primemoti. Shit karëmpa, është peshkatarri sot në klubin e Mqjesit, bravo peshkatarri. Na kanë peshkat gjetur edhe secila është Konga në tekstin e Kongës. Underwall. Wonderwall nga mishtanë të Oasis, po. Bravo. Nga gjithër Gjoj dhe fiton dhuratën nga Nes Cafe. Atere. Bravo Gjoj. Mishtash, në neve do të shojmë për një muaj, njërin për jush të Knobis, një abunim e cila quet Lunch Break. Nga ora 12.30 e në orën 5.15, gjithë dit mm -hmm. ju me më nëtyni dhe të përtor një pishinën, palestrën dhe zonën spa, që është një zonë redaxi e mrekulueshme me një sërë, ë uh, gjëra të ndryshme që mund bëna për të bëna apo t'ju tregoj pak po pak mm -hmm. se sa mirë që jesh aty. Por që uh, të gjitha këto janë falas për atë për ju që do të zgjidet fituesi, yeri do të rreshi njërin nga emrat në shortin në sot morën 10 pa 10. Gjithçka që duhet bëni është të shkruani Duanobis dhe ta dërgoni në numrin ton. Dhe emrin. Po. Duhet të seriojmë diçka blendje, mjafton vetëm një mesazh. Suks po, vetëm një mesazh për ju do të bëhet pjesë. Nuk kanë nevojë të dërgoni samo shume mesazhe 50 mesazhe për për thirr në një short një mesazh në një short se dallojnë ato dhe emri gjithashtu em është i rëndësishëm patjetër po, 069 20 70 222 mesazhet nuk kushtojnë absolutisht asgjë Oasis ndodhëni me Wonderwall ishte këngë që un po ta zjetur sot tekstin e Kongës një këngë e vjetër por mendoj un një nga më të bukura melodioze gjithaj i ka brenda edhe për mëngjes shumë e mirë është kështu që, që e dëgjojmë dhe shijojmë së bashku A ku vien Today is going to be the day that they're going to throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out.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 edhe 30 minuta në klubin e mjesit dhe me Blendi Njerin aty në, timin, në Olden dhe Lauren në Cleverham 104 edhe në krajn e kllatos miqdashur tani e grafialen kolegia jonë që na tregon një tjetër r histori un kam historinë një plakë po vetëm pas pak e cila të, të dhe oh. Oh, oh, <laughs> Aton, shtiu pa, pa, dhe vdiq oh mos mos a të shtiu sh what sh what seriously mm. uh, po joma ka qenë është gjithmonë që thuhet që kur të shtin është të shpirti Sa i gandalë deziermë. Do të thuajmë, nice, okay. Evi, Evi më nis urin tonë ti. Unë do të të tregoj historinë e një vajze 4 vjeçare. Kujdes Lori. A ka emrin Evi Ausin çfarë uh, ka bërë vajza katërvjeçare është që uh, ka dëgjuar për fëmijët të moshës së saj dhe ndoshta pak më të rritur që kanë probleme serioze me. me shëndetin dhe në këtë rast me kancerin. Ë uh, dhe nëna e saj ia ja ka shpjeguar sepse ajo është bërë kurioztare pasi ka dëgjuar historinë e një vogëlusheje tjetër në televizor dhe më pas vet vajza katërvjeçare është ndërgjësuar dhe çfarë ka bërë është i ka prerë flokët e saj të gjatë. Për një loj sensibilizimi Dhe më pas i ka shqitur flokët blendi Që të gjitha ato parat uh, Që do të mblisën nga shqitja e flokëve të saj Tua dërgon të e pikërish të këtyre fëmiva Aww. Vetëm 4 vjetës dhe I ka bërë për vetët gjithë Se që është bërë edhe lajmë më pas Për gjestin që a ju ka bërë, nuk ka qënë e detyruar, nuk është dikush i ka thënë që ti pa tjetër duhet të bërsh o, diqka Sigurisht, për që e ka ndjerë e e ka bërve Nuk e ndjerë historin e një vajze në moshën e saj, a ju ka menduar që pikërish të presi flokët dhe më pas të ishqista ato Ok, falim i nderi tjeri, shumë i interesanta Asin gjopë uh, Sëpse ka një rëzë edhe fmitmi, që kurbin gjest e krua, mund t'javim shumë i dhe për më të <laughs> Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Atëre, ehm Altin, oh. le të përsërisim edhe një herë më zhdashu këtë klip nga Zoti Sanzan Guri në rastin e sotëm, i cili është duke folur për vajzat shqiptare dhe një gabim që vajzat shqiptare bëjnë, sepse duan që në ose më një herë, apo dun se çfar, të, të bëjnë si të bëjnë një gjë si gocat suedeze, të bëjnë falnim, të portugeze. Okej, e shkiria freudiane. E e dëgjojmë Zotingu. Oh. Na e kjo është një kabime më të mla që bërënë sidomos femrat, sidomos të rajat që duan të n****n, kemi një shpreja në tonë, duan të n****n si portugeze Duan të si portugeze Duan të pipë si portugeze Qfar duan -të, s -të, s të bërë? Qfar si bëmë portugezet? 069 27 222 -dy -dy për opcioni Qfar bëmë portugezet më mirë se goza tona Që goza tona duan të imitanë Duan të depilohen si portugeze E gjitha? E gjitha? Jo? Duan të kërceim si portugezët. Jo, nuk është. Jo. Duan të dashurojnë. Jo, si portugezët. Duan të bëjnë dashuri si portugezët. T'duken jo, jo, jo, si portugezët. Jo, jo. Duan jo. të. Jo, jo. jo. Duan të. Dishen, jo. Duan të vishen. Si të zhvishën. Mund të ishte për. Mund të ishte për duan të notojnë si portugezë këtu rri këtu duan të notojnë të, në... deti, ah, duan të te... jo të notojnë nuk është të notojnë po brenda kësaj sfere a duan të do të thonë është diçka që ndodh pikërisht duan të zhyten si portugezë <laughs> jo ndonë ku po mendovën sik jo vënë ndonë në, në plazh kjo <laughs> Por, të... jo. që portugezët bën diçka që gocat ona duan të, të bëjnë si portugezët oh. dehen si portugezë jo jo jo, jo po duhet të nxihen altin E shtrien si pëlchera kokës jonë. E gjetën? E gjetën kolik kokës. E gjetën. Liko, gjëng gabime më të vogla oh! që bën, sidomos femrat, sidomos të, të rejat që duan të nxijen, kemi një shpreh antone duan nxijen si portugeze. Konfirmon nxijen si electronic line. Mm. Bravo. Atëherë, un jam gati tani për një quiz me seri. Oh. Mhm, mm daccord. I veri. Mm. <laughs> Pograkujaj manshe ten fajsat e portukese Dhe sin zihen Ja mëre, shikoj A paska drejt Ał Eskuze mał Pora Eskuze wow. tu ał Kishatot kshu Keep calm and date a portukese girl Ał Ew Ew Woo Eo Eo Nesel Ok <laughs> Portugaj <laughs> Ok, okish, okay, okish okay, Portugaj Ej hey, per fai suar Ej per fai suar hey, hey, hey, hey. uh, Mich Njene me gruë në më gjesit Mare të kreë më femë në incintikator Degam pritur tani Momenti kuicit me seri, si që muzika na e bën të kuptojnë Sot kemi një kuic me seri interesant Ka të bëj nga vendet, me vendet ndryshme nga boda Por gjitha në shtu me rendin alfabetik të këtyre vendet Dekord Këshu që unë do t'i pysani Dhe kjo është loj shpejtësia Në rendin alfabetik Cili është shteti që vjenë mbas Hondurasit 069 27 22 069 27 22 Si pas rendit alfabetik Cili është vendi që djenë mbas Hondurasit 069 27 22 069 27 22 Ka nga singa Ed Sheeran është NZ për momentin Po ka edhe këtë rritmin e mirë Orkestrimin e mrekulluëshëm Ka dhe Park Farrell far am... Brenda po Jakubin Lost on the side I've been sad with you Stop that night ignoring everybody here we wish they would discipline so maybe we could get down So oh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 Let it go until our roads a change singing we found up in a local radio no, I don't really know what I'm supposed to say but I can just figure it out and hope and pray I told her my name and said it's nice to meet you and then she handed me a bottle of water with tequila I already know she's a keeper this from this once more active kindness I mean deep if anybody finds out I meant to drive home but I took it live it down no so we ran up we just sat on the couch one thing little with another nice kiss on my mouth ah. I need you to do and come on set the tone if you feel the fall Mjështë të dashur, mjështë të keni ardhur në klubin e mëgjesit Unë do e të të të shanë në këto në mente Se jam shumë i knashur që jemi sot bashk Për një tjetër mëgjes Bashk me jeri dhe artini në olë të mëgjes E dhe lorin këtu në klab e fem në 104 mjës. Do të të them që koa do regulohet prap Që sot dhe nesër zjat kjo, kjo e rësir er er er por, por që nga pas nesër e tutje koaqet normalisht po dhe do mm. Gjera një të shndrih në qjell, kështu që gjira si mundu kemi tani të ertëta. Indi tjetër do të jenë. Po në fakt sonse ky son, son okay. shi është shi shumë i mbar sepse nga që janë ndjekur 900 tona shasë dhe është çambyti acidi. Kish duke figur ë oh, mundje të garndër poshtë. Përmbajtje po. acidi, përmbajtje të Hc-së. Dhe në të Hc-së, pa acidi janë ata që nuk i duan të mirën ty. <laughs> E përti si se jitë dishin atëhë? Orem pa ta ta shi, ta njën kurataj t'jegjin yes. atëhë Gjitha ta ta shashin në mes shantit dhe tymi pravet praktikisht ku do Tune pash Anila Hoxhën e Top Channel dit Si ishte, mirë e, ishte? Nuk duke i shumë e, e deor, pa edhe shumë normal më duk, e, nuk mu duke Epo, pas kanë kuar pa ja, ja. Ishte okej, okay, ishte okej, okay, po ishe po E po, rehtua nga tymi ishte Po si i bët? ai ty më nuk ndikon. Po kthe po them pra. Me shëndetin tonë. Nuk e di. Prandaj policia ka 6 ditë në lazorat. Ata e dinë që kanë 1 ditë. Çona të bëjnë fest. <gjit> Ata <gjit> anstrohar mirë besoj. Nuk e di po. Domethën ideja është këtu. Kur ti vendos që ta ndjekësh ašashin, duhet të është sigurt ta pish rakin. Ëh. Ëu them mm sepse -hmm. ašashi për të konsumuar digjet. Nëse rakia pihet, ašashi digjet. Ëh. Mm -hmm. Ju jëhë është situash për shume në policia anpiu, ku diun, sekuestroi dhe piu 16000 <laughs> <6 ,000. laughs> litra raki. Këto <laughs> janë ato. 16000 litra raki ilegale. Ose dogi ose konsumoi 900 ton. Në të menjëherë. Ti më thua është është pak shpenzim këtu se mund të, mund të ekonomizojë domethënë edhe të të shpenzojë në, mënyr, në mënyrë më efikase. Po vëre. Por që ka parti për shume, që e bëim këtu me djegje me djegje komplet nisën eh, unë jam, me, dëmën, jam... Fakt, në këtë rast kur këshillohet që kur digjen kajsë si dhe... të ndad duhet <laughs> no, no, no, ja, ja. të jetë një <laughs> si tip batanie që mos ta lërit të digjë ti larg ambulosh ta ruarsh gjithë na ta ruajmë për mbrojmën e kokës po ja mëranë çander si çander kush e ideja është ideja është që në një moment të ndoshta do të djegësh në një vend ku ju a tkopën në lufth se ka arm zjarri ka sipasë thon efektet domodin efektet cilat janë Ai si luuar nga ty me flak shumë. Mos më thoni mua tani se të rrish në këmbë sipër asaj, nuk nuk nuk të gjën gjë. Nuk të gjën gjë, nuk të ndikon. S'ka mundsi, nuk ka mundsi. Po prandaj është ajo pra, puna e zgjatjes. Po, gate. Se thon thon që të kap me tëqeshura. Kanqeshu këta një ditë, dy ditë. Po se ora, hajde i futemi lut. As i kënga si valle vetëm punë. Chris Cap do të vijë tani me Lier Lier në klubin e Mjesit. Ora është 8:43 minuta. Ju përshëndesim nga Valet e Klubit e Femrë 104, ku të kemi një shtatë, do kemi edhe sallat jetë me gocat këtu në Klubit e Femrë. to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Këto 50 minuta me mizdanshë dhe kemi një fitues në lidhje me atë zotrin edhe pyetjen që kishim. Atëre on pyetën në rendin alfabetik, cili është vendi në botë mizdanshur që vjen nga Hondurasi dhe kemi shumë përgjigje të gabuara që kanë thënë kan thën Hong Kongu. Që është përgjigje e gabuar dhe kemi një përgjigje të saktë, thot Hungaria. Hungaria. Ka thën Donald Di Pari fiton dy bileta për në Cineplex. Të lumtë, nga Hondurasi vjen Hungaria, jo Hong Kongu. Pse? Sepse Hong Kongu është pjesë e Kinës. Është nuk është një vend sovran. Është pjesë e Republikës Popullore të Kinës, kështu që nuk është një din e vendeve sovrane. Okë. Okay. Dakor. Okë. Okay. Pyetja përsëritet tani në klubin e mëmëjesit Olda sa Brown një mushkon nëse ti dëgjon një. Po. Dhe u diesh më shumë përpara. Po bra, <laughs> shkaktoi vdekje. Më fal. E di çfarë të kishte të tërkoan që më vinte vërtet, vërtet, vërtet. Vërtet, vërtet, më funë brave. Edhe ishte ajo po. kenajcia e të vrajit të mushkonit pastaj. Bravo ti qoftë. Hebim punën e dytë. Yes. Të dashur, në listën e vendeve të botës, cili vjen para Indonezis? 069207222 dërgoni mesazhin tuaj pa haruar dhe emrin për të filluar. Në fituels. listën e vendeve të botës, cili vjen para Indonezis? 069 207022 flasim në rendin alfabetik. 069 207022 ju jeni me klubin e mëngjesit Vallet e Kramë me femrën 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Dhe tani jemi gati për lojën e Charadios djemt kundër vajzave në fialet e fshëura. Charadio! Lojë që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Je! Do sa doni ta gjeni ju fialën tonë, doni ta gjeni me fialën tuaj. Je vini vajzave. Je vini goca. Riviolda. Ja send. Ja. Aha. I... A mund të themi? Ës mund të themi teknikisht, siç e që ka thënë Valtini? Teknikisht, teknikisht, mund t je t je, t je, të t je, t je, t je, mund t t resant. Mund të. A ndodhet në studio? Kemën ne këtu? Ndodhet teknikisht. Ndodet, po po ndodhet. Uh, nëse heqim këtë pjesën teknike, në të vërtetë është diçka e gjallë? Jo, nuk jo, është diçka jo, që merr frymë. Po themi se është kështu, një diçka që jeton në ritëm. Nuk është Lori për shkak. Por është edhe sën. I Loro, no, nuk është i Loro. Po Lorika. A ka Lori çfar? nga kjo gjë jo, ja ja ëh po kurunëse mund ket nxen, të ketë në shtëpinë një gjë nga këtu teknikisht mund tijim ta tijim kishim në studio? Nuk mund të kishim në studio, kemi në studio. Duhet të kenë në studio. Është e dukshme apo jo? Ja? Kur e shikon është ja. ja, ja. e dukshme po, po, patjetër. Është i ndërtes? Jo. Jo. Jo, jo. Zogu. Ti <shtun> zogu, jo jo, Alta nuk është zogu. Po mund ta prekosh një çdo të tillë? Patjetër. Rrafshi. Ah, jo nuk është, nuk është një festë. Mund ta prekësh. Është, është një resh. Jo, nuk është një resh. Jo. Ha ha ta prekësh. Ha ah, ta ta prekësh, ato, ato bënin pyetje, është brenda studios. Mos shikoni më shumë për jashtë, shikoni brenda. Është brenda. Është brenda. Është e vështirë. Jo, nuk është e vështirë, nuk është e vështirë, nuk është e vështirë. Është në tok. E skalem me këmbë. Jo. Jo, bëj si keni gjetur se çfarë është një. Shumë vështirë. A a fillon me L? Është për natyrisht. A fillon me L? Jo, Jeri. Po doja për libër. Jonuxin Dieber. No. No. No. It's not a book. No. Not a studio, është më pran Altinit. Në fakt është më shumë. A dini, Altini ka unkam. Ka Altini ka shumë. Shumë. Altini ka shumë pafundsisht. Fillon me B. Ka një një një sasi të panonumërueshme. Shikoni mirë, një sasi të panuën më atë. Më... Fillon me B, jo. Jo. jo butona, me... po mendonte Ulta? Jo, yeah, jo, yeah, s'kam. Mesh, ja, këtu te sh... mik. Është ja. pjesë e altinit kut, kut apo altini merr me vete ato? Nuk i le aty. Oo. Oh. Ato pra, altini ka shumë të tilla, ato gjë që po përfundojnë. Afillon me K. Afillon me K, po me K fillon. Me K fillon. Kaveu. Ai va. Ato sova, a do të më shfaq. Ku mi ku? A do më marr me vete. Opo, asaj un personale i kanë fund. Ti me vete, po ti ku ike? Po. Nuk janë këto. Kufitë? Jo, mi janë. Jo, <laughs> jo? Po ti ta kuviz mi. Po fillon me ku? Jo. Po fatikisht ze zbulova që fillon me ku, se mendova që e gjetë. Na vëmir rastësi. Ai keni ka tash një, pap, një një një ka oh, një numër shumë. Ai ka nga mesi i lart. Nga mesi i lart i ka. I ka sot. Nga mesi i oh, lart i ka mëson pra volta. Kut, kut, kut. Dëjam. Kut, kut, kut. Nice, nice, da, nice e kam marrë. Se atëçi shikon ti që ai aty nuk i shikon ai që është në ekran. Ah po, po oh, këtë të drejtë, koleg, këtë të drejtë. Drejt. Mosu kutë kut shumë se. Kjo nuk është, nuk son gutë. Ja, çfarë. Në një pjesë okay. e, e këmishës altinit. Jan pjesë e këmishës miqdashur. O jan pjesë një fletoreje matematike gjithashtu. Po mund të jenë gjëra që ti e përdor si paketim për diçka. Apo kujë ke që e kanë ku. Ëm, na ku. Jo, ishte. Këti ne metro me kufje de unë zgulova, po e di para po unë se unë mendoja. Kjo është aftësia ime të ndetroj. E shikon isha isha unë që tregova Naiv. Faleminderit Blendi. Themi mbas pak më ish, tashu tani do të dëgjojmë do të dëgjojmë muzikë në klubin e mëmësit. Oh yej. La Messiemo. Sigurisht, janë në klubin e mësuesit. Ora është tani 9:07. Aj, Amadeus. Ehm. Keeping our M people don't look any further, huh? Eh? Pam. Më shkrafjala. Jemi në klubin e mësuesit çdo ditë nga 7-a në 10-të mëdhasur, 3 orë sot. Dhe Tro kemi një dhuratë mbas pak do të hendemi short, yeri do të rrehiqë njërin nga emrat. Që do t'jen në të short Juve mund t'i bashkojnë i t'i shorti falas Edhe është një short për palestrën më të mirë në Tiran është për paketen e drekës në të palestrën Që është fantastika okay. Nobisi ka uh, palestrën Ka zonën e spas Kë bëhen masajë, relaks Në këtë dushet e shplodjes e Ka të zonën me... Uh, Si thuaish me yod, janë këto, janë këto jacuzzit, janë këto sauna suedeze dhe banja turke, etj, etj, etj gjë. Ka një vend ku, ku ka të borë, jeri, ku bie si The të board. borë, ku domethënë që ti. Oh my god. Bërë. Në fakt është akull i gjerë, po. Gjithsesi, <laughs> domethënë ideja është që borë, ti borë, është si të borë, është të borë, borë artificiale, por që bën kështu, si thuaish, lan trupin, një mm -hmm. pas në abetare që i gjalxhi laj me borë, të borë, kujtosen se çfarë. Po kjo është kur del nga ato gjërat e ngrota dhe ti bën ato nga ngrota në të ftohtë, janë këto toni Mirë, Emilia. Që shaj, janë të gjitha të përfshira. Pishina është e përfshirë, palestra është, përfshir, është përfshir. e përfshirë, zona e spas është e përfshirë. Ju vetë do shkoni vetëm duan nobis, duan nobis dhe emrin tuaj dhe ta dërgoni në 069 20 70 222. Ësht falas dhe është për një muaj Teknobis. Për një muaj abonim falas Teknobis, okay? Dakor, lika. Si. Okay. Mirë. ë Ku kemi mbetur me atë lojën ton me rendin alfabetik të vendeve? Kemi mbetur te India. Te India. E ka gjetur Artani dhe fiton dy bileta per ne sinema. Atërcila ishte e dytja. Së mbaj mend. Ah, pyetja ishte ëmm Së mbaj mend të sonë. Së mbaj mend të sonë. Së mbaj mend blendi. Eçi gjenin gjetë. Atë. Pyetja kush është para Indonezis? Po. Po. Me pyetja është India. India. Mirë, mund bëjmë një tjetër? Daccord. Okay. ashtu um kur i thosh javën mbreva ti thunë se kujdes se do të çojmë mbreva malit andaj nga nga Borika nga Borizan tuçi bieçi mbreva malit te Borika dhe Borizanin por në fundin ton mish tashun e pyesim nga vendet e botës në rend alfabetik cili vjen mbas malit 0619-2017-222 0619-2017-222 0619-2017-222 Pyet e është për ju Cili vjenë bas Malit, Malit Në rendin alfabetik të vendeve të botës Cili vjenë bas Malit Dekor E okay, është Republika e Malit është një antari komeve të bashkuara nga Afrika Kjo e të Mali Në rendin alfabetik Kushtë vjenë bas të tyre Asa më përqen kjo baza Kjo është nga dacunat si këndenat të këngën, që qëhet Kangaroo Court. E vërtet. Në të kemi Nink. një këngë të bukur sot në tekse në Lek Congress, Congress në asfakt. Po, me vërtet. Në lidhje me shëra radio, në kemi një fitu e sëlda? Sigurisht. Ate është e? kutia. Kutia, përë. E sakt. Kutia është dhe fjallë e onë, mi shtashur vajzë dhe kanë gjetur, sepse jeri tha ku, ku, se me ndonë dhe për kufje. <laughs> për kuf <laughs> Edhe kjo i ndihmoj shumë pasaj që të dilnin te kutia tek e cila s'u kishte vënë mendja fare por ne tani jemi gati për si, hakmarrjen. Është me vludi që ka gjetur fiton dy bileta për nësin e Plez. Bravo. Gjithashtu kemi edhe Matildën që ka gjetur këngën e ditës. Fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Matilda. Matilda ka gjetur da. këngën e ditës, që ishte kënga e Michael Jackson. Michael Jackson po. Gati gjocën? Gati, ne gati jemi. Ahet? Jo. Ja. As ja. sand. Jo. Ja. As ja. bim. Jo, ja. ja. është një kafsh. Ja, aftusin. Një aftusin. Një Muzi, si shpend. Është veprim konceptieri. Një web, një veprim, një sielli, po, një aftësi ndoshta, mund të quajë një aftësi, një, një, një, një, një, një talent, një talent e njeriu. Jo talent, si ka syr për muzikë. Jo të gjithë kanë ajo. Vetëm muzikë valse. Ti tash ka syr për piktur, po. Jo, jo, jo. Nuk ka të bëjë me talent thellë-thellë. Ka kokë për kryeministë. Jo, jo. Ëh Po, jeri për të asë këtë be me talen të the thevë hmm. Dëmë thënë është një gjë që ti e mëson Apo lindë me është këtë është një loja aftësie që disa njërës e kam Disa të tjerë nuk e kam aftësi, lori, për Po, Lori, e ka përshamu Po, Lori, po, pozitive po, si aftësia apo po, po, negative e e Si? si po, negative. po, unë mendoj se Po, unë mendoj se Po, unë mendoj se Po, unë mendoj se Po, unë mendoj se Po, unë mendoj se Po, unë mendoj se Po, unë mendoj se aftësi pozitive, po ndonjëherë e... moment D, fillon me D. Jo. Durimi, durimi. Jo. Ka lidhje me këto? Me durimin? Jo. Po thaat që ka kalori. Në lidhje me gjesticën. Jo. Nuk ka lidhje fare, më thonë. A ka kalori pra po thënë. Po, po edhe mund ta ketë. Në raste të veçanta po themi. Po. Jo. Në raste të veçanta ngadhi biçë është talent pra. Po po flasim, nuk është talent, Sushaft, se nëse do ishte talent, aty ne do të kemi. Edhe ti, po, ndonjëherë e ke. Normalisht çakhet ndonjëherë. Përdypim lorin njëherë, çfarë ka lorin ndonjëherë? Unë <laughs> them <laughs> pyet vetëm mirë. Po Blendi e ka ndonjëherë? Patjetër që po. Në kem, ja? Po ne oh. të gjithë e kemi. Po ti Olga e ke? Po. Çfarë është kjo merë? Madje ndonjëherë në vrmasa të mëdha. Ndonjëherë kam edhe pri Olga. Ah, po Olga aty të vjen her pas here, e kam ndier dhe unë. Çfarë? Çfarë ke ndierti altin? Kjo është dëshira. Lëndojnë që ja. Ja. është Jo. Është Jo, jo, jo. Është, është. Është një aftësi për t'u përballur, ta ndihmoj të për, përballur me situata të vështira. Dhe jo vetëm, por vlen edhe në këtë rast. Është një aftësi a... për t'u përballur me frikën, për shembull me diçka të rrezikshme. Me G, me G, me G, me G. Kontra frikës është G. Lori ka zakonisht këtë kur shkon darkave. Siçi themin ne vitamina G. Sa ka shumë çin lagjë. Lori di duhet të përballesh me këtë. Kondratyre Po t'u e ti Palimin deri shumë, Goca Ju a i gjithëm fjallën Në të dhe mua, që është të vërteta Mirë, a, do t'gjojmë t'ani mishdashur nga Morçiba Kjo është Give Me Your Love, love. Klubinë më gjese Qa kërë, pëse taresi Lëndë dhe tremdit minuta, mish Ju përshëndesim nga KKFM 104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 Një zgjidhje nga QNMJC në 9, 19 minuta. En bas fakt do bëjmë dhe Lejon Sai i Martinin sot në QNMJC. Oh, oh, do ju premtoj, <laughs> do ju premtoj goca që do jetë një për tu mbajtur mend. Do jetë një xhir për mezi oh, presin. Për analet e historisë Altin. Anëtre, <coughs> fantastike. Le të shikojmë nëse kemi një fitues. Kush vjen mbasati Mali, Mojolta. Mojolta Reja. Uf. Reja Olta, mbasati uh. Mali vjen një ishull. Ka thënë Maldives, nuk e di pësa. Kanë thënë Majqedonia, kanë thënë Moldavia. Maldives, Maldives, mm. i bje që delit e mali jemi njësoj, po? Pa. Pasaj, malë, dë, a nuk vjen dëja para is? Po, pa, nuk e di. Që që i bje që Maldives të jenë para malit? A thua? Se... Në fakt nëse D-ja vjen para I-s, atëherë Maldive janë para Malit. Tani jota, se dinim që ti dhe të alfabeti. Mbas Malit vjen një ishull që quhet Malta. Dhe ka gjetur Tjerta. Faleminderit shumë. Bravo. Do një dhuratë elektronike. Shumë, mendova që e dini alfabetin, kush vjen D-ja para I-s apo I-ja para D-s. Por jemi le tëua kujtojmë edhe një herë. A, B. Kam disa vite që e kam bërë alfabetin dhe e kam harruar. Okej, në rregull, mirë. Kurrë s'antas pas. Ta njënë në dy të në skajgjë për së vit <laughs> Oke, okay. nëreba, mund të bëjmë një tjetër? Mund të bëjmë një tjetër? Pa tjetër ah! Bas Senegalit të famshëm Afrikan mm -hmm. Bas Senegalit të famshëm Afrikan Vjenë Kyvend Balkanik ka kusht. <coughs> Kujdes. 069 207222 dërgo një mesazh dhe tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fituar. Senegal i Senegalit e pasoi Kyvend Balkanik duket. Kujdes. 069 2722 Për kërkojmë në rend alfabetik Kush vjen basen e gali të miçdanshur E të shojmë se kush është me i shpejti dhe fitu e si Ju kujdo kemi filma të kësine Plexi Sot South. Ka mm -hmm. filma janë premier është, Njërë për ture është United Passions Dë tjetëri është How to Train Your Dragon Dyshi Dyshi Shë dy Shë dy Shë dy Shë dy Pi Mirë Dragon mm -hmm. Mirë uh, Lora di bëm bon? Popullitë, njerëj paqë me votë. Kam një tekst të kongres që po përpërt, do të këtej për Nobisin, super palestr këtu në krye qytet. Do të japim një abonim 1 muaj falas sot mbas i bie minutet. fix 30 minutash, mm -hmm. 29 minutash, jeni do të rreshi njëri nga emrat më të dashur dhe ai do të fitojë një abonim 1 muaj, Nobis është një abonim i plot. Prfshin a uh, që nga palestra tek pishina, që është fantastike, te të gjitha ato jacuzzit e gjërat e tjera që kanë atje, uh, kanë këto masazhe ujore dhe zonën e spa masazheve etj etj. Et Kështu që të gjitha këto në një paketë një mujore, falë se kjo mund të jetë nisja e një marrëdhënieje tërë me trupin tuaj. Është vërtet. Që mund i duket si diçka që thënë në radio, por që realisht do të ishte më shumë. Që s'do ta bëj, edhe inti duhet ta bësh këtë. Herë davon duhet ta bësh këtë. Duhet të, të. marrësh përsipër që thua, ok, tani do të kujdesem për Tempullin e përëndis që është trupin, që më është dëndur atë dhe duhet a mirë mbaj, deri në baj, apë jo? Normal. Deri në fund të, të kësaj jetë, edhe, shëndetit është një nga gjithë atë më kryesore. Dhe ndihë është dhe më mirë pas tajmë. Absolutisht. Shëndetit kësik si edhe da të më ndorë, dhe jo e kundur. A shëndetit në s'ka s'gjënë. Hmm. Imaginoj, gjithë shka që jemi, letë zosa të duash t'i bre, përshumë. Ni ftoi një, një ande këtu edhe. Ta sai. Lezoti. Lezoti. <gibli> Nuk do të themu mos them Kjo, shumj ledzoni, shumj ledzoni, por, por. e lexoni, unë them lexoni shumë ju e dini. Lexoni, por do të kushtoni rëndësi te pjesa e tjera. Kjo është. Mirë, shkojmë tek Lord tani me Royals në klubin e mëngjesit miq dashur 9:23 minuta. Ju përshëndesim nga Club of Fame 104. I've never seen a diamond in the flesh.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 We're driving cataclysm or dream but everybody's like crystal may back time bends on your timepiece chip please island's tigers on a gold leash we don't care we are caught up in your love affair and we'll never be oil oil it's a run in our blood the kind of love just ain't for us we crave a different kind of love let me be your ruler move My friends in the aisle have cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come from money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom. Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillac on the street but everybody's like crystal may back time and on your timepiece cheap plates iron's tigers on a gold leash we don't care we aren't caught up in your love affair and we'll never be royal oh yo it's a one and out life the kind of love just ain't for us we crave Oh, Emri i Mëngjesit Clubin e Mëngjesit më dashoj tani është momenti për të luajtur lojën. Sa e njohim Altinin këtu në Keyboard Family 104 gjithë këta vjet në pultin e transmetimit për klubin e Mëngjesit, ëh uh, një koleg, një mik, një shok, një vlla në transmetim, etj, etj, etj. Tani do të paraqitet para nesh i zhveshur nga gjithçka i veshur me një këmishë të holh. I vesh me këmishë të holh, nuk e kupi, do të thon. Por ai do të na përqijë jetë ndershmërisht pak më vonë për pyetjet e ndryshme që ne do të bëjmë. Kto pyetjet fillimisht do t'ia bëj koleges Olta dhe koleges Ieri, mirëmëngjes sof. Në mënyrë që goncat përqijen duke u munduar që t'i japin ato përqijje që Altini do i jap kur pyetjet ato t'i drejtojmë vetat atij. Kështu që, që a, edhe juve në 06920702220692070222 mundohuni që të jepni ato tre përqijje që imagjinoni se oti hap edhe Altini. Nëse e parashikoni Altinin sakt, do të bëheni fitues. I një seti me foto nga Art Center o, Tirana, o, 50 Atere, foto. 50 foto në studio, miqdashur nga Art Center Tirana. Gati? Altini. Ti ke higur? Oke, okay, në rregu. Altini nuk na dëgjon tani, kështu që mund të vijojm lirisht me lojën tonë. Altini është djali i keq. Këtë duhet ta themi si fillim, pastaj vazhdojmë. <laughs> Oke. Okay, Pyetja nr. 1. Pam. Altin. Do të preferojej Të të, gjith, mm -hmm. të, të, të, <laughs> të të donin të gjithë, ëh ëh, apo të kishin frikë të gjithë. Të të donin të gjithë, apo të kishin frikë të gjithë. Me gjithë të gjithë. Të gjithë të gjithë. Po thon Antini dizhën kështu që Të gjithë të tmerroshin nga Altini, të rinin këtu. Po kalon Altini. E kupton? Ose, ose opsionet e të dhëshë që thit, oj, dashuria netë vdisin njerëz më kushkon Altini, nga dashuria e madhe, hidhen shumë. Sa edhe të shtireshin, kupton po? Ja, të dorin tashin po themi kishin vërtetë Altë. Të të doronin të gjithë. Jo, Alda mendon që Altini nuk është nuk mund të jetë duar. Nuk mund ta duash dorë. Nuk mund ta duan të gjithë, po, s'ka atë çfarë kërkohet. Shumë bravo Altami. E kuptova. Pyetja numër 2 për Ty Altin. E nëse do të ishe njëri nga këta dy personazhe prallash, mm -hmm. do të zgjidhte ishe Borbarda apo Hirucia? <gjurës> Cili personazh i prallave Altin do doje që të ishte? Borbarda apo Hirucia? Kujtes. Okej, okay, kujdes. Tani uh, pavarësisht asaj që Olta tha për Altinin, Altin mbetet një romantik, ndonëse okay, mirë, ba, edhe të dyja të dyja kanë romantikto prava, kështu që. Po. Hajde djegu, është më romantike. Dhe pse pa. pa, pa. pak bura një bashkim të të dyja. Mirë bash. Hirami, Hirbarda, zgjidhërë ti. <laughs> <Bar> <Ese, laughs> Pëyetja numër 3. Altin. Altin. A do të preferoje të të shtyp të të shtyp të autobusit ty? Po. Ah, po. Të shija se si autobuzi shtyp Shohqen thënde Oh, bo, bo, bo, bo oh, oh, dhe dhimshme do, thëm, mm. do të preferohet të të shtypte autobusit ty Abo të shihje me sytët tu Kur të shtypte autobusit Shohqen thënde <laughs> po tani ju shoqja, ju shoqja gjase, ju shoqja. Doni Altini na verifikoi e. Jo, po mua ti, uh, mund të jesh dëshmitar më pas. Para pak ditësh na verifikoi që do sakrifikonte shokun apo shoqen për Aksa, a, a, si a, të ftuar vetën. A se si është gdhirësoj. Ai si është basë se anë, ka ndryshuar mendjen nga kritikat e Oltës. Jemni ato përgjigje që mendoni se do jap Altini, okay? Unë nuk. Atëherë njëherë pyetjet janë këto. Pyetja e parë për Altini do të jetë: "A do të preferonte që ta donin të gjithë apo ta kishin frikë të gjithë, në mbylljen e dytë, nëse do zgjidhte këta personazh apo tjetrin, nga prralla do ishte Borbarda apo Hirushja, dhe në mbylljen e tretë kemi pyetur do preferonte që autobuzi të shtypte Altinin apo që Altini të dëshmonte, ishte dëshmitar okular aty kur i shtypte autobuzi në një shokë të ngushtë. Okej? Okay? Në shokë të ngushtë, jo një shok të ngushtë. Mm -hmm. Të duat ta vëndë paqëmse tërë kështu si si gentleman, më kupton? Mm -hmm. Okej, okay, mirë, mund të kthehesh, Altini është sërish me ne tani në klubin e mëjtesit. Mish dashur? Në rregull? Mhm. Mm Okej, okay. si duket vetja apo s'ti dëgjon akoma? Mund të i, mund të i dëgjoj. Mund të i kthesh. Mirë se erdhe. Çfarë po dëgjonte? Dëgjonte çfarë dëgjonte? C'è siamo. Mycia. My jo, Cias, jo. Chandelier, po? A diçka. Et çonçi ka. Ne vekim të bërt tre pyetë daltin. Falem mirë. Shpresoj që ti jesh me humor sot. Të përgjigjem sinqerisht. Unë pritet ta përmbash vetëm pak vonë. Dhe me humor, kuptoj. Nuk e besoj mos, mos ngrihesh këtu i revoltuar nga vendi i punës. <laughs> Absolutisht, ashtu. Okej, kemba pas. Foster the people of Konëntani best friend, më jdashur. Ne shojmë se kush është më best friend me Altinin. Njeri mm -hmm. ja volta, kush e njeh mirë. 069 20 70 222 për përgjigjet tuaja. Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, ae, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Čeni me emrin Kabang është një hero i vërtet. A i sakrifikoj vetën e ti për të shpëtuar dy fëmi të cilë duke luajton në një rukë u rezikuan të vriteshin nga një motociklist që po este drejtyre me shpejci. Ga kjo a i u dëmtua në fytyr dhe pas kësaj njerëzit ofruan si donacion 20.000 dolar për operacionin e ti, Në gojën e një njeri u ka më shumë bakterës e saka njerës në botë. Nëse të gjithko në që e përfajson moshën e tokës do të përmbledhim në një vitë, pjesa njerëzimi do të zinte vetëm 2 sekonda. Numëri i varjeteteve të mollës është aqë i matë sa që nëse do të hanit gjdo ditë nga një përse cilin, do të dueshë njëzet vite për të i përvuar të gjitha. Mes atarisht, jetaj një duham pyrësi shkurtohet me 8 minuta për gjdo cigare t Nëse do të vendos një kufje të gëvrimat e hundos dhe të mba një gojën hapur, ajo do të shëndrohej në një alto parlant të qastit. Në Siberi, ndodhe tualeti më i veçant në bot, a i ndodhet në lartësin 2600 metra nbi nivelin e detit. Kur Cristiano Ronaldo si kërkuat që të ndihmonte me fanellën dhe kopucët e tij duke i dhuruar ato për një fëmijë të sëmurë me qëllim që ta ndihmonte në mbledhjen e një shume prej 65000 dollarësh të nevojshëm për operacionin e tij, ai e pagoi vetë të gjithë shumën e operacionit. This is Club FM. 100.4 pem pem pem mirësgjinim duke ju për mjeshtër miqdashu tani do t'i drejtoj me oltës a për emrat e fituesve të lojrave që kemi bër deri tani në Club FM në 104 jepi çdo gjith olta jepi atëher guzzimi ka thënë Rafaela fiton një lule nga bota e luleve Rafaela Rafaela, Rafaela! to seber oh! <laughs> ok në regel ndërsa ani ka thënë Serbia Serbia apo. Për kuicin e fundit. Serbia është sakt, pas Senegalit vjen Serbia. Mirë. Ka kami tjetër. Para Ukrainës kush vjen në rendin alfabetik të vendeve të botës? Kujdes, para Ukrainës kush vjen, miq dashur? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222 069 20 70 222 kush vjen para Ukrainës në rendin alfabetik të vendeve nga bota. Ndërkohë, duhet të kujtoj se e kemi edhe 10 minuta kohëish dashur dhe në shortin që do të hedhim këtu në studio, do të zgjedhim fituesin e një abonimi njëmujor Teknobi, si kam thën. Është palestra ku un shkoj personalisht vetë. Është shumë njerëz tjerë që din të zgjedhin, por, jo, duhet të mos flas për veten tash, që ndori gabim. Po gjithsesi, ideja është këtu, është super palestrë. Ne këtë mund ta them si një dëshmi personale. Ëh. Kjo Kjoj abonim është për zonën e palesrës, për zonën e pishinës, për zonën e masasheve, të relaksit, të gjakuzit, të banjave me uj, me nëtehci, me, me jodë dhe me gjitha qërat. Êshtë mrekulli e përtet, është një oazë për të pushuar edhe për të shplodur e për të shësërvidur e për të kujtesur për trupin tuaj dhe ndoshta ju duhet një fillimi ri dhe po themë se kur e merë falas një palesë që është cilësore dhe është shumë e mirë. Ku ke higjienën dhe dushën dhe dollapet dhe çdo gjë. Opsirat e duhur aj. Shkon si njeri dhe del si njeri. Kjo është një gjë që unë e kërkoj te një palesë. Duhet të jetë rehatia, të vajtur tadi jo, thjesht të shkonse dhe e kupton e dalësh, nuk e di. Ka të bëj, çdo gjë ka të bëj dhe ata kan, kanë kanë bërë një gjë që i kanë çdo detaj, çdo detaj është i kujdesur. Atëherë. Hmm. Karu moment. Tu anobis emrin tuaj, më dërgo një 069 2070 222 069 2070 222 edi, po duhet ta them, duhet ta them. Uh, Sa harrova ta them? Dekors. Tani ai e ganti? gati, gatia. Okej, okay, tani e kemi me ty. 069. Po si e kemi vërtet me ty? Nuk e ndërpres. Seriozisht. Atëre. Tre pyetje për ty. Gocat janë përgjigjur, le të shikojmë, nëse ti do të përgjigjesh si ato kanë parashikuar apo do të bësh edhe soti pa parashikueshëm. Okej, në fitues jam... do të ketë tre përgjigje sakta po, me çfarë fiton? Një set me foto, nga rëset të fanë. Atërë, Altim, pjotja e okay. pak. Do të preferoje, të të donin të gjith, apo të të kishin frik të gjith. Të gjith, të gjith. Me ndohu pak, nuk ka nevojt përgjish me një. Një vend që të gjith të duen, të gjith të duen të, të putin, kush është kuj, vdesin për ty, ku të i ke fanë se të shmendua, që t'hiden për si, për e ku do të stëllere hat, apo një vend ku të gjith kantmer, ku të kan Të ardhët burrat shtrihen Altin, nga frika dhe fëmia. Se s'duan që të bëjnë sy. Kthejn kokën në anën tjetër, kanë frikë. Dilemë vështirë. Është di të të duan pra, apo të ken frikë aty? Po, por s'kan frikë, por është edhe etik me dy pjesën. Ë di, ë di Altin, Altin. Qësh <laughs> jemi, do pritesh, por Ma, do zgjidha. Do të ketë gjak, shok. Do zgjida të parën, të më duan të gjithë. Të ta të duan të gjithë. Le të sigojmë se çfarë ka thënë ieri sot mëngjes? Ta donin. Oh je, oh je. Yeah, oh, yeah. <laughs> Pasa, e kundëton Bitosat. Ai oh, i nirebla. Takimi i frikë të gjit. Oh Bien ja. Kesh, u bën keq, shoh tash gabim, ul ta u da shgabim, da kagabuar në zgjedhjen e saj, ul ta mendon që Altini do donte frik nga populli. <laughs> Nejsë. Okej, okay, Altin tash. Ne vazhdojmë ta mendojmë. Ne shkojmë në botën <laughs> e magjishme të purrallave. Le të shohim se cili nga këta dy personazhe ti do të zgjidhe që tishem. Mm. Nëse do të bësh një personazh për ulës, që më duan nis të bësh personazh për ulës? Jo, asnjë. Okej, okay, atëherë kjo është, është një moment. Është momenti, është rasti. <laughs> ka qetë mom një herë të para Altin. Vetëm kujdes. Do dojnë që t'ishe Borbarda apo Hirushja? E vështirë edhe kjo, për <laughs> po që e vështirë? Borbarda apo Hirushja? Borbarda apo Hirushja? Borbarda dhe në shtatë dzugxat, që ish një aventur me, me shtatë burra rral ka ndodur dhe shtriga nga në tjetër kënë njërushen një që lanë në dyshemet e shtreta <gjë> por në, në do fund ishte me fund të lomë të gjëja shtreja në fund pare, <gjë> Kënese, të ditës kënë gjënë që në fund do <gjë> Ta, të ditës në fund të ditës të flesht me princin të doj që të ndodur ajo yeah, pa... është pjesë a që jetë me ronar të flesht me princin do të kemë më dhënë e ha do doja tisha bërbarda ok, në regull tani Borbardha, kam. Bravo, wow, wow. Hirushia. Është sigurt për Altini, po fshihet pas Borbardhës. Pas ka ardhur si Spanja sot edhe. Chengze zero. Diciam. Kam kam kuriozitet. Dhe po humb si Spanja hoyta. Kam kuriozitetin të di procesin e mendimit se pse zgjodhe Borbardën dhe jo Hirushën. Po pse zgjodhe të tëputh princin dhe të zgjohesh Altin? Jo, më zëlla nga kjo punë anash se hirushe shumë e vuajtur edhe kështu. Barbarda ka më shumë sfida. Ti do të jetë në pallat edhe jo me kështu me ishin mirë me shtëpja. Gjizin vonë. A do të bëhet aventura më tepër Barbarda përndaj. Aventura, më thën drejtin. Për punë anash. Pastaj edhe kjo projedhimi i vdekjes një herë dhe pastaj putha që të vin princi. Ai ishte kurështar të shojë se çfarë do ndodhi. Ai rrezikimi, rieti. Es oke. Ater, kjo pyetje, kjo pyetje shësimë me shtir për një për një matchoment si Altini që zjet mendisë borbardave të dhe Rushës, por kjo pyetje shpresoj të jetë pak më e lehtë aty. Ater, do të zgjidhe. Hmm. Të të shtypte autobusi ty. Apo, apo. Ti je dëshmitar kur autobuzi shtyp një shoqën tënd në rrugë sht? Që të ka shpëtuar jetën tënde. Jo, jo, jo, jo, s'ka lidhje. <laughs> Okej. Okay. Do të jetë, më shtyp të mua. Autobusi. Jo. Nuk po tregoj fare sinqer. Ti duam të them se do të jem sinqer. Je sinqer. Isinqer themi. Isinqer, oke. I urrit. Nuk us me pasoi vdekën. Kjo shtypje nuk us me pasoi vdekën. Kjo. Po tani po e thua ti. Ajo ai. Asimomentun nuk përmenda vdekën këtu. Altin, më thal të shtypi autobusin, të shtogë blesh dire. Shfuton se i mendon se çdo është njeriu shtypë në autobusin des? Nuk është në makinë. Po më mendoj Kini as me vogël. Ti po më thua që s'ka shpëtuar njerë? Un dyshoj fort tek shpëtimi. Në moment që mundave të shpëton. Në rastin ton shpëton. Pastaj pjeti ti bëi unë njerë. Po duhet i bëhej çon fillim këso. Jo Edhe ti vendos. S'ka problem. Un isha e sigurt që Altini do thoshte shoqja. Por Altini devijoi se i thash i vrau ndër gjegja kurolta kritikoi. Absolutisht. Kur altini Altini nuk është një deviant, ti mundu sh duam se faljes. Ti jeni gazetarë çfarë thot Altta? To idiomë jerë. Tash ti shoqen. Ja, a, vashnjë, ju, ju e lëvini. Po ti a, e pranoni si vetë hendekuara altinë. Ka një natyrë, ka një natyrë. Natyr, natyr, natyr unë e pranova yeri, më në thash nëse do të ishte përmbytyje. Sa ishte shoku? Do të thash do të vihet në sedër sepse është femër, derë u funë se në sedër në altinë. Derë në sedër. Edhe ashtu nga ju. Siç u propoj njëra që ta mbante. Po -si ,まあ, -si okay. Ti propozo ti u dëshmose mos u hiet mos ashtu po. Ti davit ti do, do i dhesha. Altini të shkel më këmbë dashur kolegë. Ti nuk e njeh falini. Mund ta provojmë. Nuk e di nëse të ka shkelur ti më një herë me këmbë. Po nuk ka shans me mua. Nuk ka shanse. Ti po na fshoj Altinin. Po, se po tisha soxhaltini do të shtytë autobusin. Ai që ishte soxhaltini se i ke 0 nga 3. Po a them sinqerisht do të hi dhesha vet. Ndaj besoni Dax më se pesani Shqe pa besu është me nga nga jote Gjithë se si kalëm në publicitet Nuk i ha njeri Nuk i ha njeri Nuk i ha njeri Nuk i ha njeri Po se s'keni takuar në një gentleman Për të të tjube Kemi takuar, si jo Po ku janë këta gentlemanet? Diku ande jashtë Diku ande jashtë Kune kam në shpibërve ta Këga, këga, këga Këga, këga Këga, këga Këga, këga Po ka ndalë të anë i sësh Në atë O lta O jeri Bravo i shot O lëndi O lëndi Aterë Letë që gëmë nëse kemi Për prasë Shkëm të ek publiciteti Letë që gëmë nëse kemi Nëse kemi në fituas Në lidinë për për për të një kund Para Ukrajinës Kush vjen në rendin alfabetik Para Ukrajinës Kënë thën Uganda Bravo i shot Bravo i shot Letë bëm jëtë fundit Kënë Blerëta Fiton të një më bërët Bravo Blerëta Bravo Blerëta Merë, me që po shohun Ky vend i dashur është duke fjetur Midis Tunizis dhe Turkmenistanit Në mes Po po, në mes Si sandwich kështu Janë shtrirë bashkë të tre Ky vend është Midis Tunizis dhe Turkmenistanit Kushe është këtë desë? 0-6-7-9-20-7-2-2 Dërgoni mesajet uaja 0-6-7-9-20-7-2-2 Këtemi mba spak me shortin Për një muaj, abonim tek Nobis këtu në klubin e mëngjesit. Në klubi mëngjesit në klub FM dhe klub TV. Më ndësuar nga Vodafone. Wuuu! Chumbo Chat It wasn't easy But nothing else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 Po jo, nervat e tua oltes hyjn punas kujt. Po ah, Sidomos gjusi. Mos çaj, jo, mos çaj. Atëre, vazdojm programin tani me ish dashun klubin e mëmëjesit Popoj. I thash pusho. Ë, uh, <laughs> le të kemi tani shortin nga Jeri është për 1 muaj abonim tek Nobis. Here we go for the dawn. Radulan, Radulan. Ë, jem open. Ne çikojm, çikojm se çka kanë thënë Jeri. Jeri hap. Dua Nobis. Agroni imbaron numëri me 901 Bravo Agroni no! Bravo Qa ke që ullurim Janë fritë që printoj plenë Bravo Agroni 901 901 Skaj qër Agroni Bravo Bravo, bravo. Shërë që ështëm kur e ka dërguar e ed, gjendot atë mesashtë 99.10 minuta 99.10 minuta Përës ka gjendë të njafë Përës ka gjendë të njafër Shumë shumë Shumë shumë Oke, okay, mirë muaj, Begur, Agroni do të bëj një muaj palestrë novizie, pakuar, si Dhe kënobisi e ka kritisqë të pakuar Dhe e ka në të gjitha zonë Thasht të kë palestrat Të kë pishina Edhe të kë zona e, e relax Si shë një të zona e spas Masajëve Banjave turke mm -hmm. etjere, etjere, etjere, etjere Kështu Bravo. Mirë, a kërëtëm në fundë një programi fundi, Po Dua që ollë të tjapi Të gjitha emrat e mundshëm Në të njëtën ko N Atëherë. Rësh... <gjohet> Në gjithë kofën më. Ësht Klodi që. Jo më radhjes. Ësht Klodi që i jesh shumë mirë Altinin. Po. Dhe fiton setin me foto nga Artor. Faleminderit, faleminderit. Altini nuk ndjen një lidhje speciale me Klodin tani? Një feeling. 1.25 <gjohet> mbaron numrin, ndërkohë Turqia. Kur, ja kur thua kështu, nuk ka nevojë që të jesh me unt. Jo pasi është aty, është jolta. Është hunda e joltës. Jolta. Baul. E të provo Ho, po i thash boll <laughs> Jarper Aha Ajte, i bitani Dhe tërshia ishte kujtë si fundit E kaj gjithor Kleja fiton një bileta për në Cineplex Bravo Kleja Bravo Kleja mm. un, un ka i që kisha Po Mirë um, <clears throat> Keni bërshusht të kupat e qajt, janë të kupat e qajt Ato që përdoren për... për... Bro, bërni, bërni një pizje sot më gjesë këta, mm. që tala që është me Spanjën thoshen Ciri që është në tërshimi midis uh, Spanjës edhe një uh, një pustin e E ciri ishte? Po bre, e vështi ishte Po, pusina ri në kup më gjatë <laughs> Kjo që shë, fut pusinu në kup e qane ba, dhe e lë atë spanya vinga kuba <laughs> me një herë shumë kështu që kjo është ndryshimi i dispozitës për Spaninë, Spostina rinë kuba më gjatë. Themi nesër në klubin e mëjesit me të tjerë agjëna Mishdashur Pion se do të vi tani me pretty hurts, një me club fm 904, ky program quhet klubi i mëjesit. Mbas pak të do të jetë Orquesta Zaimi bashkë me Altinin është Music Box, programi muzikor më i mirë në radio me të reja të më të fundit nga bota e muzikës, klasifikime nga Italian, muzika so. botërore italiane son. Po, sa bukur. Po, oh, edhe uh, Shumë interesant që orgesa ju a servilë zhdo më gjesë Dheri në mes dit në valet tona Një 100.4 Mirë, ikim? Ikim E me pasë që e më kalot sëmë dukër Do të të bërë. kërën basë 21 orësërish këtu në Klab FM në 100.4 Dhe në ekranin e Klab të pasë Qau, qau Do e thiesh o Por të no? Do e thiesh Do e, a, do e thiesh, <laughs> po arro atë thie, më falj Shna qëti, arro një rjo të thie Hahahaha <laughs> So here fix you to what you are is all the matter a great job in the competition so far. Thank you. As have all our ladies, let's give them another hand, shall we? So beautiful, so poised. Miss Third Ward. Your first question. What is your aspiration in life? Oh, my aspiration in life. Well, wow, that's that's a great question. How was it respected? I have a question. I would like to tell you. What is my aspiration for life, right? Right? Aspiration for life, right, right, right. Um. Well, my aspiration in life would be to be happy.